Un frate s-a dus la chilia lui Ava Arsenie la Schit și s-a uitat prin fereastră și a văzut pe bătrânul peste tot ca un foc, căci acel frate era vrednic de a vedea lucruri minunate. Și cum a bătut, a ieșit bătrânul și văzând pe frate ca și spăimântat, i-a zis lui, este multă vreme de când bați? Nu cumva ai văzut ceva?" Și i-a răspuns lui fratele, Nu." Și după ce a vorbit cu el, i-a dat drumul. Povestita Ava Danil pentru Ava Arsenie că a venit odată un învățător de legi, aducându-i un testament al unui boier, rudenie a lui, care îi lăsa foarte multă moștenire. Și luând testamentul, vroia să-l rupă și a căzut magistrul la picioarele lui, zicând, „Rogute nu o rupe, că mi se ia capul. Și a zis Ava Arsenie lui, Eu mai înainte de acela am murit, iar el acum a murit. Și a trimis-o înapoi nimic primind. Se spunea iarăși pentru Ava Arsenie că sâmbătă seara, pe când se lumina spre duminică, lăsa soarele înapoi a lui și întindea mâinile către cer rugându-se, până când din nou stălucea soarele în fața lui și așa petrecea în rugăciune. Povestita Ava Daniel că odată au venit niște părinți din Alexandria ca să vadă pe Ava Arsenie și unul dintre dânsii era unchi al lui Timotei, celui de demult, care a fost arhiepiscop al Alexandriei și se numea Neagonisitor, adică sărac și avea și pe unul din copiii fratelui său. Iar bătrânul se afla atunci bolnav și nu a voit să-i întâlnească pe ei, ca să nu mai vină și alții să-l supere. Și era atunci la piața Troiei și ei s-au întors măhniți. După aceea s-a întâmplat, de s-a făcut năvălire a barbarilor și venind el a petrecut în părțile cele de jos. Și auzind aceea, iarăși au venit ca să-l vadă pe Arsenie și cu bucurie i-a primit pe dânsii și i-a zis lui bătrânul, Voi ați gustat pâine și ați băut apă, iar eu, fiilor, cu adevărat nici pâine și nici apă n-am gustat, nici nu am șezut jos, chinuindu-mă pe mine până când, M-am înștiințat că ați ajuns la locul vostru, căci pentru mine și voi v-ați supărat, dar iertați-mă, fraților, și mângâindu-se ei, s-au dus. <fio> Zisa iarăși Ava Teodor, fiilor, să știți că smerenia, pe mulți, fără nicio osteneală i-a mântuit și mărturisesc aceasta vameșul și fiul cel rătăcit, care puține cuvinte au grăit către Dumnezeu și s-au mântuit, iar ostenelile și faptele cele bune ale omului îl pierd dacă nu va avea smerenie. Căci osteneala și faptele cele bune, pe mulți i-au tras la mândrie și au pierit, precum și fariseul acela care se lăuda cu faptele lui cele bune și se mândrea. Zisa iarăși un bătrân. Vorba cea multă de iscodire pentru Dumnezeire și citirea cea cu multă cercare. A cuvintelor, celor pentru credință, usucă lacrimile și golesc umilința de la om. Tu, fiule, citește viețile și graiurile sfinților și preacuvioșilor părinți și ele îți vor fi lumina sufletului. Zisa iarăși Postul smărește trupul, și privegherea luminează mintea. Tăcerea liniștită aduce umilință și lacrimi, iar lacrimile și plângerile îl fac pe călugăr desăvârșit și fără de păcate. Odată, fiind praznic la schit, au venit și s-au adunat toți părinții de prin pustie și, șezând la masă, au adus și vin ca să le dea lor. Iar fratele care era rânduit să le dea vin la masă, umplând un pahar, a dat uneia din părinți și, acela uitându-se la fratele, s-a mâniat zicând, Fiule, te rog, nu-mi da acel șarpe veninos!" Auzind aceasta părinții, nici unul n-a vrut să primească vin să bea. Iar care apucaseră mai înainte, de băuseră câte un pahar, se căiau foarte și se defăimau. Un frate oarecare s-a mâniat pe un alt frate. Și stând la rugăciune, cerea de la Dumnezeu răbdare și să ia de la dânsul, fără ispită, acea mânie. Rugându-se astfel, a văzut ca un fum ieșind din gura lui și, îndată, i-a trecut mânia. Oarecare, flămânzind A vrut să mănânce De dimineață Și se lupta cu gândul Să nu mănânce Până nu se vor împlini Trei ceasuri din zi Și luând posmagi I-a pus în apă să se moaie Iar dacă Au trecut trei ceasuri din zi Așezut să mănânce Și căutând Spre mâncare cu mare poftă Fiind foarte flămând și-a zis Mai bine este să mai aștept puțin, să nu mănânc, până ce se vor împlini nouă ceasuri din zi Iar dacă s-au împlinit, s-a sculat și a stat la rugăciune Și atunci a văzut cu ochii lui pe vrăjmașul diavol ca un fum ieșind de sub șervețelul care era așternut Unde-și gătise el să mănânce pâine și îndată i-a trecut foamea, scăpând și de lăcomia pântecelui, și de nesăturare. Un bătrân oarecare. Era bolnav de multă vreme și multe zile n-a mâncat nici n-a băut. Iar ucenicul lui, văzând că atâtea zile n-a mâncat nimic, milă fiindu-i de dânsul, îl ruga zicând, Te rog, părinte, mănâncă ceva, cât de puțin, și ți se va mai deschide gustul și te vei mai răcori din boală. Și îndată făcând foc, a pus de i-a gătit puțină mâncare, Căci avea două vase, în unul avea puțină miere, Iar în altul puțin ulei de cânepă, pe care îl ținea de multă vreme pentru candelă, Și care era rânced, amar și rău mirositor. Deci fratele, voin să ia puțină miere, ca să îndulcească bucatele pe care le făcuse pentru bătrânul său, n-a luat seama bine din care vas să ia și în loc să ia miere, a greșit și a luat ulei rânced și amar și a pus în bucatele bătrânului său și a dus la bătrânul rugându să guste. Iar bătrânul luând odată și gustând, îndată a cunoscut greșeala fratelui și a tăcut nimic zicând. Fratele însă îl ruga cu o sârdie să mai guste măcar o dată sau de două ori. Însă bătrânul nu mai voia să guste zicând, ajunge fiule. Fratele însă îl silea să mai guste zicând, te rog, mai gustă părinte, că foarte bune bucate ți-am făcut. Și eu am să mănânc cu tine. Și luând cu lingura și gustând, atunci a văzut ce a făcut. Și căzând la picioarele bătrânului, i-a zis, Amar mie, ce am făcut? Iartă-mă, părinte, că ți-am greșit și n-am știut și în loc de miere ți-am pus în bucate ulei râncet și amar și te-am prăpădit. Și nu mi-ai spus când ai luat Și ai gustat, sucotind Poate că eu în adins am Făcut aceasta, punând Asupra mea acel păcat Bătrânul i-a zis Nu te scârbi De aceasta, fiule, că De ar fi vrut Dumnezeu Ca să-mi pui miere În bucate, miere mi-ai fi pus Iar acum Ce a vrut Dumnezeu, aceea Mi-ai pus Și aceasta zicând bătrânul Îndată s-a simțit desăvârșit sănătos și sculându-se din patul lui, a mulțumit lui Dumnezeu, mângâindu-l și pe ucenicul său. Se spunea pentru un frate care a venit la schit ca să vadă pe Ava Arsenie că venind la biserică se ruga clericilor ca să se întâlnească cu Ava Arsenie. Deci i-au zis lui, odihnește-te puțin frate și îl vei vedea. Iar el a zis, nu gust nimic de nu mă voi întâlni cu el. Au trimis dar un frate ca să-l ducă. Căci era departe chilia lui Și bătând în ușă au intrat amândoi Și închinându-se bătrânului au șezut tăcând Deci a zis fratele cel de la schid Eu mă duc, rugați-vă pentru mine Iar fratele cel străin, neaflând în drăzneală către bătrânul A zis fratelui, vin și eu cu tine și au ieșit împreună. L-a rugat însă fratele cel străin zicând, Ia-mă și la avamoise cel din Tlhari. Și venind ei la acela, i-a primit cu bucurie și găzduindu-i, i-a slobozit. Și i-a zis fratele cel ce-l ducea, Iată, te-am dus la cel străin și la egiptean care dintre cei doi ți-a plăcut? Iar el răspunzând a zis mie astădată egipteanul mi-a plăcut și auzind unul din părinți acestea s-a rugat lui Dumnezeu zicând Doamne arată-mi lucrul acesta că unul fuge pentru numele Tău iar altul îmbrățișează pentru numele Tău și iată I s-au arătat două corăbii mari pe râu și a văzut pe Ava Arsenie și pe Duhul lui Dumnezeu plutind cu liniște într-una din ele, iar Ava Moise și Îngerii lui Dumnezeu plutind în alta și îl hrăneau pe el cu faguri de miere. Zicea Ava Daniel că, vrând să moară, Ava Arsenie le-a poruncit lor zicând, Să nu vă îngrijiți să faceți dragoste, adică milostenie pentru mine, că eu de mi-am făcut dragoste, aceasta am să o găsesc. Când vrea să moară Ava Arsenie, s-au tulburat ucenicii lui și le-a zis lor, Încă n-a venit ceasul, iar când va veni ceasul, vă voi spune vouă, Dar am să mă judec cu voi la divanul lui Hristos, de veți da trupul meu cuiva. Iar ei au zis, și ce vom face, că nu știm să-l îngropăm. Și le-a zis lor bătrânul, nu știți să legați o funie de piciorul meu și să mă trageți la munte? Și acesta era cuvântul bătrânului, adică obișnuia bătrânul a zice Arsenie, pentru ce ai ieșit din lume? Că am greșit, de multe ori m-am căit Iar când era aproape de a muri, l-au văzut pe el frații plângând și i-au zis lui, într-adevăr și tu te temi, părinte, și a zis lor, într-adevăr frica cea de acum ce este cu mine în ceasul acesta, cu mine este de când m-am făcut călugăr și așa a adormit. Un frate a mers la muntele Feremului, la un oarecare bătrân mare cu viața și foarte iscusit cu fapte bune. Închinându-se după obicei, l-a întrebat zicând, Ce voi face, părinte, căci îmi piere sufletul? Bătrânul i-a zis, Pentru ce îți pierde sufletul? Fratele i-a răspuns, Când eram în lume, în viața mirenească, foarte mult posteam, rugăciuni și privegheri făceam și multă râvnă sufletească, umilință și lacrimi aveam. Iar dacă m-am lepădat de lume și m-am făcut călugăr, nici una din acele bunătăți nu le mai văd în mine. Bătrânul i-a zis, să mă crezi, fiule, că acele bunătăți de care mi-ai spus că le făceai când erai în viață, Mirian, toate pentru mândria și lauda oamenilor le făceai, căci aveai îndemnător spre ele pe cel ce în taină se luptă cu tine și acele fapte ale tale nu erau primite de Dumnezeu. Pentru aceea, Diavolul nu te băga în seamă, nici îți stătea împotrivă cu război, ca să ia sporirea ta. Acum vede că ai ieșit cala război asupra lui, pentru aceea și el se înarmează asupra ta. Mai plăcut și mai primit este lui Dumnezeu un psalm, cel vei citi acum cu smerenie, decât o mie de psalmi pe care îi citeai în viața miriană cu mândrie. Zisa iarăși, fratele, Eu, părinte, acum nici să postesc nu pot, și toate lucrurile și faptele bune s-au luat de la mine. Bătrânul i-a zis, frate, îți ajunge ce ai, rap de mulțumire și te vei folosi. Iar el o ținea tot una zicând, cu adevărat, părinte, pierdut este sufletul meu. Atunci bătrânul a început a-i zice lui așa, Crede-mă, frate, că nu voiam să-ți zic cele ce ți-am zis, ca să nu-ți slăbească gândul, căci te văd foarte înșelat de vrăjmașul diavol și ești aruncat în trândăvie și în deznădăjduire, ci ascultă sfatul meu și lasă părerea pe care o ai, că viețuiai și făceai bine când erai în viața mirenească, de vreme ce toate acele fapte ale tale din viața mirenească erau pentru mândrie precum și a fariseului aceluia care pentru bunătățile lui cele cu multă mândrie i se părea că este mai plăcut decât toți oamenii lui Dumnezeu și cu acea părere a mândriei și-a pierdut toate ostenelile. Iar tu acum, smerindu-te înaintea lui Dumnezeu și părându-ți-se că nu faci nicio faptă bună Înaintea lui, această smerenie, fiule, îți ajunge pentru mântuirea sufletului, că și vameșul nici o bunătate nu făcuse și cu o smerenie ca aceasta s-a îndreptat. Că mai plăcut este lui Dumnezeu omul păcătos și cu inima înfrântă și smerită decât cel care face multe bunătăți, și se înalță în gândul său, socotindu-se că mai plăcut este el înaintea lui Dumnezeu. Acestea, auzind fratele, a luat multă folosință și multă mângâiere sufletului său Și s-a închinat bătrânului până la pământ zicând Să știi, părinte, că astăzi mi-ai mântuit sufletul și așa s-a dus, mulțumind lui Dumnezeu. Un sihastru oarecare, iscusit, trăia în pustie cu multe înfrânare, postire și priveghere și multe ostenel pentru mântuirea sa, așa încât se socotea pe sine că a ajuns la măsura părinților celor de demult. Pentru aceasta a început vrăjmașul diavol al amăgi și al înșela cu năluciri diavolești. I se arăta lui închip de Înger, ca și cum ar fi fost de la Dumnezeu trimis pentru pusniceasca lui viață cea iscusită, ca să-l povățuiască și să-l învețe cele ce i se cad lui. Și așa, multă vreme arătându-i se, în chipul îngerului luminat, multe lucruri neștiute îi spunea, iar el, nesocotind vicleșugul vrăjmașului, s-a încredințat, cum că este îngerul și îi slujește pentru viața sa plăcută lui Dumnezeu. Tatăl acestui sihastru era încă viu și trăia într-un sat. Și după multă vreme, auzind el despre feciorul lui, Sihastru, unde trăiește și în ce loc în pustie, a dorit să meargă acolo, să-l mai vadă cu ochii înainte de moartea sa, fiindcă numai pe acel fecior îl avea și de mulți ani nu-l văzuse. Și așa, luându-și traista și o secure în mână, a plecat și a ajuns în acea pustie. Apropiindu-se de acel loc unde era chilia Sihastului, îngerul satanei care purrea se arăta Sihastului, i-a greit lui zicând, păzește-te și ia minte de tine, că diavolul s-a închipuit închipul chipul tatălui tău, și vine la tine cu o traistă și cu o secure în mână, vrând să te omoare. Deci, iați și tu de grabă securea în mână și ieși înaintea lui, și apropiindu te de dânsul, apucă înainte și îl lovește cu securea și îl omoară. Iar el, încredințându-se acelui înger, și ascultându-l, a ieșit și văzându-și tatăl venind cu securea în mână, precum i-a spus, s-a apropiat de el și, lovindu-l cu muchia securii în cap, l-a omorât. Și îndată l-a apucat necuratul duh și l-a muncit până l-a omorât și pe el. Un frate oarecare, când a părăsit lumea și a venit în pustie să se călugărească, având un copilaș, l-a luat cu sine și venind în pustie s-a călugărit și își ținea și copilașul său cu dânsul. Acestui frate i se arăta diavolul în chilie în chip de înger luminat. Și multe lucruri neștiute îi spunea și despre cele viitoare ce aveau să fie. Îi le spunea lui și așa erau. Se împlineau toate cum îi le spunea, până s-a încredințat bine că este îngerul lui Dumnezeu, trimis la dânsul, ca să-l învețe și să-l povățuiască spre lucrurile și faptele cele folositoare și plăcute lui Dumnezeu. Deci, odată a început ai povestii lui și ai spune despre patriarhul Avram, cum i-a poruncit Dumnezeu să-l înjunghie pe Isaac, fiul său cel iubit, jertfă bine primită lui Dumnezeu. Despre aceasta, auzind Avram, nimic n-a cârtit, ci îndată l-a luat pe Isaac, fiul său cel iubit, și l-a dus fără nici o milă să-l înjunghie după poruncă. Și pentru acest lucru l-a blagoslovit Dumnezeu pe Avram și l-a făcut mare și slăvit. Deci și tu fă acest lucru bine primit și foarte iubit lui Dumnezeu, mai vârtos decât toate bunătățile lumii. Ia-ți fiul acesta și du-l în cutare loc și-l înjunghii acolo cu cuțitul. Și așa vei fi blagoslovit de Dumnezeu și mai mult vei fi slăvit decât Avram în zilele acestea. Însă el, nepricepând și necunoscând vicleșugul vrăjmașului, a făcut așa cum i-a zis lui. A luat copilul său și l-a dus la locul unde i-a arătat lui Vicleanul Vrăjmaș și, scoțând cuțitul și apucând copilul și vrând să-l pună la pământ cu fața în sus, să-l jungie. Copilul fiind priceput, a cunoscut ce vrea să-i facă și, smuncindu-se din mâinile lui, a fugit și. Așa a scăpat de bietul călugăr înșelat de diavolul. varicare Avramie trăia în pustie și era foarte îndărătnic, neascultător și nesupus, umblând numai după voia gândului său și a sale. Acesta, cu foarte multe dorință, poftea sfânta preoție și multe înăluciri și vedenii îi arăta lui înșelătorul noaptea în vis, pe care el, socotindule le cu deamănuntul le credea că sunt adevărate și de vreme ce multe din cele ce vedea în vis se întâmplau aievea se încredea foarte mult în visurile sale odată a venit la dânsul diavolul în vis în chipul lui Hristos cu îngerii săi și a zis văzut am multa și marea ta poftă și dorință pe care de mult o ai pentru Sfânta Preoție. Bun și ales lucru dorești, căci în vremile acestea cu mare nevoie se câștigă preoția și numai cei ce sunt bogați și de neam slăvit o pot câștiga. Căci arhierei s-au făcut acum toți lacomi, mândri, măreți și iubitori de cinste. Pentru aceea eu însumi am venit la tine, văzându multa și marea ta dorință, să te hirotonesc și să te fac preot. Acestea zicând, au început îngerii a cânta cântare dulce și veselă, axios, adică vrednic este. Și așa l-au tuns pe el și l-au făcut preot. Și după ce l-au preoțit, L-au lăsat și s-au ridicat cu îngerii înălțându-se la cer. Aceasta făcându-se s-a deșteptat fratele din somnul său și se minuna și se bucura foarte de acel vis minunat. A căzut că este preot cu adevărat și mulțumea lui Hristos că l-a făcut preot și a început a-și citi pravila cu începere preoțească. După aceea a mers la biserica părinților ca să liturghisească, fiind ziua duminicii, și se adunaseră părinții de prin pustie la biserică. Atunci a venit și el, intrând în biserică, a mers drept în altar și cu mare îndrăzneală a luat sfintele veșminte ca să se îmbrace, neîntrebând pe nimeni. Dar preoții bisericii, care erau în altar, văzându-l că ea sfintele veșminte preoțești, l-au întrebat, zicând, ce vrei să faci? Pentru ce ei veșmintele? El le-a răspuns, eu vreau să mă îmbrac, să liturghisesc azi, zis sau lui, dar cum vrei tu să faci aceasta, nefiind fiind preot? Și cum îndrăznești de intri în sfântul altar, unde numai preoții și slujitorii lor intră? Și cum îndrăznești de ei veșmintele preoțești, de care nu ți se cade ție nici să te atingi? Au doar ai îmnebunit? Răspunsa lor zicând, nu, nu am îmnebunit, ci și eu sunt preot ca și voi. Iar ei, știind că nu este preot, l-au scos afară din sfântul altar. Atunci a început a se gâlcevi și a stiga în gura mare, zicând, Pentru ce mă scoate pe mine afară din altar, că și eu sunt preot, și m-a preoțit însuși Domnul Hristos cu Sfinții Îngeri. Iar părinții văzând și auzind acesta de la dânsul, l-au cunoscut că este amăgit și înșelat de vrăjmașul diavol. Atunci au cunoscut părinții că pentru îndărătnicia, neplecarea și nesupunerea lui, i s-a întâmplat aceasta. Și au poruncit părinții de i opus fiare mari în picioare și l-au trimis la o mănăstire afară din pustie și au poruncit să fie acolo în pază, și să-l smerească cu ascultări grele, fără de odihnă, până ce se va smeri și își va cunoaște neputința și înșelăciunea sa. Și așa i-au făcut până ce a venit el într-o cunoștință și și-a cunoscut înșelăciunea și smerindu-se s-a pocăit. Ne spunea nouă un bătrân oarecare că era un tânăr care dorea și voia să iasă din lume și să meargă la o mănăstire să se călugărească și nu lăsa mama sa nici de cum să facă aceasta. El totdeauna zicea mamei sale, lasă-mă să merg la mănăstire după dorința mea, căci Vreau să-mi mântuiesc sufletul, iar ea, de multe ori oprindul, n-a mai putut să-l oprească, ci l-a slobozit și el s-a dus. Așa, mergând la o mănăstire, s-a călugărit și a început a trăi într vie și lănevie, neavând nicio o purtare de grijă pentru mântuirea sa. După câteva vreme, i-a murit mama, iar el, petrecându-și zilele sale așa, în multele nevie și nepurtare de grijă, i s-a întâmplat de s-a îmbolnăvit de o boală foarte grea și a văzut o vedenie foarte înspăimântătoare. A fost răpit și dus în temnițele iadului, unde... Sufletele oamenilor celor osândiți la muncile cele veșnice se chinuiau. Acolo a găsit-o și pe mama lui Zecând, împreună cu cei sândiți. Ea, dacă l-a văzut, s-a mirat și i-a zis, Dar ce este aceasta, fiul meu? Și tu ești osândit aici, în acest loc, care este al celor osândiți? Unde este cuvântul tău, fiule, în care spuneai că mergi la mănăstire să te călugărești, să-ți mântuiești sufletul?" El s-a rușinat de aceste cuvinte ale mamei și, neavând ce să-i răspundă, tăcea mâhnit. Așa tăcând, a auzit un glas poruncind și zicând, Luați-l pe acesta de aici!" Și duceți-l acolo de unde l-ați luat Căci nu v-am trimis să-l aduceți aici Ci pe cutare din cutare mănăstire Care este numit cu același nume Acestea grăindu-se s-a deșteptat Și venindu-și în fire A spus tuturor fraților Înspăimântătoarea vedenii Iar ei auzind se minunau Apoi au trimis la acea mănăstire să-l vadă pe călugărul la care s-a trimis să ia sufletul și să-l ducă la locul osândiților. Mergând trimisul, l-a găsit răposat. Și așa, mai vârtos, se minunau toți frații, încredințându-se de acea vedenie înspăimântătoare. Iar acestui frate, cu mila lui Dumnezeu, a început a-i fi mai bine. Curând după aceea, l-a lăsat în fricoșata vedenie pe care i-a arătat-o Dumnezeu și s-a închis într-o chilie și, șezând, plângea cu lacrimi ziua și noaptea în toată viața sa, îngrijindu-se pentru mântuirea sufletului și căindu-se pentru viața lui cea mai de dinainte. Petrecută în lenevire și în deșert Și atâta îi dăduse Dumnezeul lui umilință, lacrimi și plângere Încât de multe ori mergeau frații la dânsul și voiau să-l mângâie Să nu înnebunească de atâta plângere El însă nu voia nici de cum să se mângâie Ci le zicea lor așa Fraților, de vreme ce n-am putut de rușine să sufer dojenire de la Maica mea, cum voi putea suferi rușinea cea care va fi înaintea lui Hristos și a sfinților săi îngeri în ziua judecății? bat un bătrân dacă se folosesc cei care cer rugăciunile părinților, iar ei se lănevesc. Și i s-a răspuns mult poate rugăciunea dreptului, precum este scris, însă care se face, adică aceea care se ajutorează de cel ce cere rugăciunea, păzindu-se cu toată osârdia și cu durere în inimă de gânduri și de fapte rele. Că de va petrece cu nebăgare de seamă, de niciun folos nu-i va fi, chiar dacă Sfinții s-ar ruga pentru el. Că unul zidind și altul surpând, ce au folosit, fără numai osteneli. A adăugat încă și această povestire. Era un sfânt părinte al unei chinovii, împodobit cu toată fapta cea bună, dar mai mult cu smerita cugetare, cu blândețe, cu milostivirea către săraci și cu dragostea. Acesta se ruga mult lui Dumnezeu zicând, Doamne, mă știi pe mine cât sunt de păcătos, dar nădăjduiesc în îndurările tale să mă mântuiesc, prin mila ta. Deci, mă rog bunătății tale, stăpâne, să nu mă desparți de obștea mea, ci împreună cu mine și pe aceea îi învrednicește împărăției tale pentru nespusa ta bunătate. Deci, această rugăciune, neîncetat făcând-o, l-a încredințat iubitorul de oameni Dumnezeu în acest chip. Trebuia să se săvârșească pomenirea de sfinți la o altă mănăstire, care nu era departe de dânși, Și îl chemau părinții acelei mănăstiri și pe el, împreună cu ucenicii lui, iar el se lepăda, dar a auzit în vis zicându-i să meargă și să trimită întâi pe ucenicii săi, apoi să meargă singur. Deci, ducându-se ucenicii lui, zăcea un înger în chip de sărac bolnav în mijlocul drumului. Venind ucenicii la locul acela și văzându-l văitându-se, l-au întrebat care este pricina. Iar el a zis, sunt bolnav și eram călare pe dobitoc, care trântindu-mă a fugit. Și iată! Nu are cine să mă ajute. Iar ei au zis, ce putem să-ți facem, avo? Noi suntem pe jos. Și lăsându-l, s-au dus. Apoi, după puțin timp, a venit și părintele lor. Și l-a aflat zăcând și suspinând. Și înștiințându-se de pricină, i-a zis, Nu au venit niște monași și nu te-au aflat așa? Iar el a zis: Ba da, au venit, dar neînștiințându-se de pricină, au trecut zicând: Noi suntem pe jos. Ce putem să-ți facem? Zisa lui Ava: Poți să umbli puțin și să mergem? Iar el a zis: Nu pot. Atunci Ava i-a zis: Vino să te iau în spate și Dumnezeu ne va ajuta și vom merge. Iar el: a zis, Cum poți atât depărtare să mă duci în spate. Mergi și te roagă pentru mine. Iar Ava a zis, Nu te voi lăsa, ci iată piatra aceea, te voi pune pe dânsa și mă voi apleca și te voi lua în spate. Și așa a făcut. La început îl simțea că este greu, ca un om mare, apoi să văcea mai ușor, tot mai ușor, încât se minuna cel ce îl purta pe spate. Și deodată s-a făcut nevăzut și a venit un glas către el. Pururea te rugai pentru ucenicii tăi să se învădnicească împreună cu tine de împărăția cerurilor. Și iată că altele sunt măsurile tale și altele ale lor. Deci făi și pe ei să vină la lucrarea ta. Și vei dobândi cererea, căci eu sunt dreptul judecător, răsplătind fiecăruia după faptele lui. Bătrân oarecare a adormit în domnul și peste puțină vreme iar a înviat. Iar frații au început a-l întreba, să le spună ce a văzut acolo. El le-a răspuns zicând, fiilor, eu acolo încă n-am apucat să merg, să văd ceva decât am auzit țipete și vaite, cu glasuri de mulțime de noroade strigând, Vai și amar mie! Așa ni se cade și nouă pururea a plânge în viața aceasta și a zice, Vai, vai și amar mie, că am scârbit pe Domnul Dumnezeul meu. Întrebata un frate pe un bătrân oarecare zicând Ce să fac, părinte, ca să mă mântuiesc? Bătrânul i-a răspuns Mergi, fiule, și șezi cu liniște și cu tăcere în chilia ta Și silește-ți inima să plângi și să verși lacrimi din ochii tăi Așa fă, și... Te vei mântui. Zisa un bătrân oarecare La înfricoșata a doua venire a lui Hristos, După învierea morților, De s-ar putea să mai moară oamenii toți, ar muri de frică și de marea spaimă ce va fi atunci. Că înfricoșat este a vedea cerul desfăcându-se și Dumnezeu arătându-se cu mânie și urgie, cu oaste de îngeri fără de număr și toți oamenii cât s-au născut pe pământ, de la Adam până atunci, împreună de față vor sta, așteptând fiecare Hotărârea lui l-a judecat. Un frate l-a întrebat pe un bătrân, zicând: Oare, părinte, pentru ce îmi este inima așa de împietrită încât N-am nici de cum frică de Dumnezeu în inimă. Bătrânul i-a răspuns, Mi se pare, fiule, că deoarece nu are omul mustrarea inimii, pentru aceasta nu dobândește frica lui Dumnezeu. Și a zis lui fratele, Dar ce este, părinte, această mustrare a inimii? Zisa lui bătrân. Mustrarea inimii aceasta este să se mustre omul pe sine totdeauna în toate lucrurile sale zicând așa Adu-ți aminte ticăloase că după scurtă vreme o să stai înaintea lui Dumnezeu și o să dai răspuns pentru toate lucrurile și vorbele și gândurile și cugetele tale Deci, dar... De ce trebuie să șezi cu oamenii la vorbă de șart? Întru acestea, fiule, învățându-te și deprinzându-te ale vorbi pururea în gândul tău, îți va veni frica lui Dumnezeu în inimă și te vei mântui. S un bătrân. Precum umbra noastră pururea o avem cu noi, ori încotro mergem, așa ni se ca de nouă să avem umiliința și plângerea, purure cu noi, ori încotro vom merge și ori unde vom fi. Ava Teodor al firmei dobândise trei cărți bune și s-a dus la Ava Macarie și i-a spus Am trei cărți bune și mă folosesc din trânsele și le întrebuințez și frații se folosesc Spunem dar ce trebuie să fac? Oare să le țin pe ele spre folosul meu și al fraților sau să le vând? și banii să-i dau săracilor. Și, răspunzând, bătrânul a zis, Bune sunt faptele cu adevărat, dar mai bună decât toate este neaverea. Și aceasta, auzind, ducându-se, le-a vândut și banii i-a dat săracilor. Un frate oarecare, șezând singur deosebi la chili, se tulbura Și mergând către Ava Teodor al fermei, i-a spus lui despre tulburarea sa Iar bătrânul i-a zis Mergi, smerește-ți gândul și te supune și petreci împreună cu alții Și după câteva vreme s-a întors către bătrânul și i-a zis lui nici împreună cu oamenii nu mă odihnesc. Și a zis bătrânul, dacă nici singur deosebi nu te odihnești, nici împreună cu alții nu te împaci, pentru ce ai ieșit la viața călugărească? Oare nu ca să suferne necazurile? Spune-mi, câți ani ai de când ești în chipul acesta? Răspunse fratele, opt Zisa lui bătrânul, cu adevărat, eu am în chipul acesta 70 de ani și nici într-o zi n-am aflat o dihnă. Și tu, în opt ani, voiești să ai o dihnă? Și acestea, auzind fratele, întărindu-se, s-a dus... S-a dus odată un frate către Ava Teodor și a făcut trei zile rugându-l ca să audă vreun cuvânt, iar el nu i-a răspuns lui și a ieșit scârbit. Zisa către el ucenicul lui, Avo, cum de nu i-ai zis vreun cuvânt? Căci s-a dus scârbit și i-a zis lui bătrânul, cu adevărat, nu i-am grăit lui, Căci este neguțător Și în cuvinte străine Voiește să slăvească. Zisa Ava Teodor De ai prieteșug cu cineva Și se va întâmpla să cadă el În ispita desfrâului, De poți, dă lui mâna și trage-l în sus, iar de va cădea în rătăcire eretică și nu se va pleca ție să se întoarcă. de grabă tai-l pe el de la tine, ca nu cumva zăbovindu-te să cazi împreună cu el în groapă. Se spunea pentru Ava Teodor al fermei că aceste trei capete avea mai presus de alții, neaverea, nevoința și fuga de oameni. Ce păzind eu voi plăcea lui Dumnezeu? Și răspunzând bătrânul a zis lui, Cele ce-ți poruncesc ție, păzește-le. Oriunde vei merge, pe Dumnezeu să-L ai înaintea ta totdeauna și orice vei face să ai mărturia din Sfintele Scripturii. și în orice loc vei ședea, să nu te miști de grabă. Acestea trei păzeștele și te vei mântui. Zisa Ava Antonie către Ava Pimen aceasta este lucrarea cea mare a omului, ca greșeala sa să o pune asupra sa înaintea lui Dumnezeu și să aștepte ispita până la răsuflarea cea mai de pe urmă. Zisa iarăși Nimeni, neispitit, nu va putea să intre în împărăția cerurilor. Că ridică, zice ispitele, și nimeni nu este care să se mântuiască. Întrebata Ava Pamvo pe Ava Antonii, Ce voi face? Zisa lui bătrânul, Să nu fii nădăjduindu-te Spre dreptatea ta, Nici să te căiești Pentru lucrul trecut. Stăpânește-ți limba Și pântecele. Zisa Ava Antonie Am văzut toate cursele vrăjmașului întinse pe pământ și, suspinând, am zis, Oare cine poate să le treacă pe acestea?" Și am auzit glas zicându-mi, Smerenia!" Să iarăși, Ava Antonie, sunt unii care și-au topit trupurile lor cu nevoința și, pentru că nu au avut ei dreapta socoteală, departe de Dumnezeu s-au făcut. venit unul din bătrâni către Ava Teodor și a zis lui Iată, cu tare frate s-a întors în lume și a zis lui bătrânul Pentru aceasta te minunezi? Nu te minuna, ci mai vârtos te minunează de vei auzi că a putut cineva să scape din gura vrăjmașului frate a venit la Ava Teodor și a început a grăi și a cerca lucruri pe care încă nu le făcuse și a zis lui bătrânul Încă nu ai aflat corabia, nici vasele tale nu le-ai pus și mai înainte de a nota, ai ajuns acum la cetatea aceea? Deci, după ce vei face întâi lucrul, Vei veni la acelea despre care grăiește acum. S-a dus Ava Teodor la Ava Ioan, care era famen din naștere. Și după ce au vorbit ei împreună, a zis Ava Teodor. Când eram înschit, lucrul sufletului era lucrul nostru de căpetenie, iar lucrul mâinilor îl aveam sub lucrul sufletului. Iar acum s-a făcut lucrul sufletului sub lucrul mâinilor și cel de sub lucru a devenit lucru. Și l-a întrebat Ava Ioan, care este lucrul sufletului pe care acum îl avem sub lucru? Și care este cel de sub lucru pe care îl avem lucru? Și a răspuns bătrânul: Toate cele ce se fac pentru porunca lui Dumnezeu este lucru al Sufletului. Iar a lucra pentru sine și a aduna, acestea trebuie să le avem sub lucru. Și iarăși a zis fratele. Luminează-mi mie pricina aceasta Și a zis bătrânul: Iată, auzi de mine că sunt bolnav Și ești dator să mă cercetezi. Dar zici în sineți Să-mi las lucrul meu acum și să mă duc? Mai bine să-l sfârșesc întâi și apoi să mă duc Ți se întâmplă încă și altă pricină și poate nici de cum nu te duci Iarăși, alt frate îți zice ție Dă-mi ajutor, frate Și zici, să-mi las lucrul meu Și să merg să lucrez cu acesta? Deci, de nu te vei duce Lași porunca lui Dumnezeu Care este lucrul sufletului Și faci pe cel de sub lucru Care este lucrul mâinilor L-a întrebat pe un bătrân oarecare, zicând: Spune-mi, Părinte, ce voi face? Că dorește Sufletul meu lacrimi și nu am, că mi este inima foarte împietrită pentru umilință. Deși citesc viețile Sfinților, Părinți, și le aud, și nici de cum nu mi pot umili inima, și foarte scârbit e Sufletul meu. De aceasta. Bătrânul i-a răspuns: Fiii lui Israel, după patruzeci de ani, au intrat în pământul făgăduinței, în care, dacă au intrat, nu s-au mai temut de războai. Așa și nouă ne-a poruncit Dumnezeu să ne mâhnim și să ne scârbim pentru mântuirea noastră. Căci scris este: cu multe scârbe ni se cade să intrăm într un împărăția lui Dumnezeu, iar fără să rabde cineva scârbe, nu va putea intra în pământul făgăduinței. Ascultă, fiule, să-ți spun o istorie a unui tânăr. Era un tânăr care, dorind viață călugărească, a mers la muntele Nitriei. Și acolo s-a făcut călugăr. Și era chilia lui aproape de chilia unui alt frate, pe care îl auzea în toate zilele, plângându-și cu mare tânguire și lacrimi păcatele sale. Iar inima lui era împietrită și nu-i venea lui umilință și lacrimi ca să poată și el plânge. Deci se mustra pe sine zicând, Nu vrei, ticăloase, să plângi și să verși lacrimi pentru păcatele tale acum, până ai vreme și ești fără simțire și nebăgător de seamă? Să știi că dacă nu vrei să plângi, eu te voi face și te voi învăța să plângi." Și avea o funie tare, împletită, și luând acea funie să dezbrăca de haine, și își bătea cu funia spatele gol, până când i se rănea foarte trupul lui și nu mai putea suferi, și atunci începea să plângă. Iar acel frate, care era aproape de dânsul cu chilia, luând seama ce face și văzându-l de multe ori făcând așa, bătându-se și însuși muncindu-se, se minuna foarte. Și a început a se ruga lui Dumnezeu ca să-i arate lui dacă este plăcut lui Dumnezeu lucrul acelui frate, care se bate el însuși și se muncește așa. Și i-a arătat lui Dumnezeu. Într-o noapte, în vis, l-a văzut fiind în ceata mucenicilor, purtând cunună mucenicească pe cap, și îl arăta lui cineva cu degetul, zicând, Vezi? Iată Mucenicul cel bun care rabdă pentru Hristos. Acesta, împreună cu Mucenicii fiind primit, s-a încununat. Așa și tu, fiule, silește-te pentru Hristos să pătimești și să rabzi toate scârbele ce ți se vor întâmpla. Și așa nu numai umilința și lacrimile pe care le dorești ți le va da Dumnezeu, ci și cu cunună mucenicească îți va dărui. S-au dus la Ava Antonie Ca să-i vestească lui nălucirile care le vedeau Și să învețe de la dânsul De sunt adevărate sau sunt de la draci Și aveau ei un măgar Și a murit măgarul pe cale Deci după ce au venit la bătrânul Apocând el mai înainte, le-a zis lor, Cum a murit măgarul pe cale? Deci l-au întrebat, De unde știi avo? Iar el le-a zis, Dracii mi-au arătat. Și ei au zis lui, Noi pentru aceasta am venit să te întrebăm, Că vedem năluciri și de multe ori se fac adevărate. Nu cumva ne înșelăm? Și i-a încredințat pe ei bătrânul din pilda măgarului că de la draci sunt. Zisa Ava Antonie De la aproapele este viața și moartea, că de vom dobândi pe fratele, pe Dumnezeu dobândim, iar de vom sminti pe fratele, lui Hristos greșim. Iarși. Cel ce șade în pustie și se liniștește, de trei războaie este slobod, de auzire, de grăire și de vedere, și numai către unul are a lupta, către al desfrânării sau al trândăvirii. Era cineva care vâna prin pustie dobitoace sălbatice și a văzut pe Ava Antonie glumind cu frații și s-a smintit. Iar bătrânul vrând să-l încărințeze pe el că trebuie câte puțin să se coboare fraților, adică trebuie puțină destindere, i-a zis lui, Pune săgeata în arcul tău și întinde. Și a făcut așa. Și a zis lui, întinde iarăși. Și a întins. Și iarăși a zis, întinde. Și a zis lui vânătorul, de îl voi întinde peste măsură, se frânge arcul. Zisa lui bățnul, așa și la lucrul lui Dumnezeu. Dacă peste măsură vom întinde cu frații, de grab se rup. Deci, trebuie câte puțin și câteodată a nepogori fraților trebuie. Acestea auzind vânătorul, s-a smerit în sine și mult folosindu-se de la bătânul s-a dus și frații întărindu-se, au mers la locul lor. Sa Ava Teodor, omul care este într-o pocăință, nu este legat de poruncă. Altă fapte bună nu este ca nedefăimare. Omul care știe dulceața chiliei, fuge de lume și nu ar necinsti pe aproapele său. Un frate a întrebat pe Ava Teodor zicând, Voiesc să plinesc poruncele. zisa lui bătrânul despre Ava Teona, Că a spus și acela oarecând că a voit să plinească gândul lui Dumnezeu. Și luând făină, s-a dus la pitărie și a făcut pâine. Și cerându-i lui niște săraci, a dat pâinile. Și iarăși cerându-i lui alții, a dat coșnițele și haina pe care o purta. Și a intrat în chilie încingându-se peste cămașă. Și așa, iarăși, se învinuia, se prihănea pe sine, zicând că nu a plinit porunca lui Dumnezeu. S-a îmbolnăvit odată Ava Iosif și a trimis la Ava Teodor zicând, Vino ca să te văd mai înainte de a ieși din tu. Și era pe la jumătatea săptămânii și nu s-a dus, ci a trimis zicând, De vei rămâne până sâmbătă, voi veni, iar de te vei duce, ne vom vedea în lumea cealaltă. Zisa ucenicului, Ava Teodor, că a venit odată unul să vândă ceapă și i-a umplut un vas. Și a zis bătrânul: Umple-l de grâu și-l dă lui. Și erau două grămezi de grâu, una curată și una proastă. Și i-am umplut vasul din grămada cea proastă, zice ucenicul. Iar bătrânul a căutat la mine aspru și cu mâhnire Și de frică am căzut și am spart vasul și am făcut metanie Și zice bătrânul, scoală, nu e a ta vina, ci eu am greșit că ți-am zis Și intrând bătrânul, i-a umplut sânul de grâu curat și i-a dat lui împreună cu cepele S-a dus odată Ava Teodor cu fratele să ia apă și, mergând înainte fratele la loc, a văzut un șarpe și i-a zis lui bătrânul, Dute de-l calcă pe cap!" și, temându-se, nu s-a dus. Atunci a venit bătrânul și, văzându-l fiara și rușinându-se, a fugit în pustie. l-a întrebat pe un bătrân zicând, Ce voi face, părinte, ca să mă mântuiesc? Spune-mi un cuvânt de învățătură." Bătrânul i-a răspuns, Când a bătut și a certat Dumnezeu Egiptul, atunci nu era acolo nici o casă în care să nu fie plângere." Așa fă și tu, fiule, de vrei să te mântuiești. Lăcrimează și plângi și Dumnezeu te va mântui. Ne spuneau nouă părinții că, șezând ei o dinioară la masa unei frate și pentru dragoste o spătând, a râs un frate la masă și văzând aceasta, Ava Ioan a plâns și a zis, Ce este în inima acelui frate de arâs, fiind dator a plânge, că mânâncă din osteneală străină? Un bătrân, l-a văzut pe un frate râzând și i-a zis, Frate, dar nu știi că avem să dăm cuvânt de toată viața noastră, înaintea lui Dumnezeu, celui ce este peste cer și peste pământ? Și tu râzi în loc să plângi? s un bătrân. Silește-te de îți învață și îți depinde inima ta, a gândi și a grăi întru sine pentru fiecare frate, zicând. Acest frate este cu mult mai cuvios și mai vrednic de toată cinstea și lauda decât mine ticălosul. Și așa, încet încet, Îți vei deprinde inima și gândul tău a te ocărâ și a te defăima pe tine însuți, și a te socoti mai nevrednic și mai păcătos decât toți oamenii. Așa se va sălășlui și va viețui în tine Sfântul Duh. Iar de te vei socoti mai vrednic de cinste, mai cuvios, și mai bun decât alți frați și vei începe a ocărâ și a defăima pe alții, atunci iese și fuge de la tine darul Duhului lui Dumnezeu și vine asupra ta Duhul Spurcăciunii trupești și acela îți împietrește inima și pleacă umilința de la tine. Zisa un bătrân oarecare, nu este mai rău lucru și mai amar decât deprinderea și obiceiul rău, că multă vreme silință și osteneală trebuie unuia ca acela ca să-și poată tăia și dezrădăcina obiceiul și deprinderea lui cearea. Osteneală au avut mulți, iar vreme n-au avut că i-a pripit și a tăiat secerea morții împreună cu obiceiul și deprinderea lor. Și numai însuși Dumnezeu știe ce va face cu aceea în ziua judecății. trăia în liniște și în tăcere în chilia Lui și zăbovea pururea citind Sfintele Scripturi, patericele și viețile Sfinților Părinți. Și așa a petrecut 20 de ani. După aceea, într-una din zile, i-a venit Lui o umilință și un gând ca să iasă și să meargă în pustie. Să petreacă în liniște, fără de gâlceavă, precum au petrecut și sfinții părinți, cei de demult. Și așa a ieșit din chilia sa și a plecat să meargă în pustie. Mergând spre pustie, l-a întâlnit Ava Isaac, care l-a întrebat zicând, Unde mergi, fiule?" Fratele i-a răspuns, Douăzeci de ani sunt." de când pururea citesc Sfintele Scripturi, viețile Sfinților și învățăturile Sfinților Părinți. Iar acum vreau să merg, să încep și cu lucrul, poruncile și învățăturile pe care le-am citit. Bătrânul, făcând rugăciune, la a blagoslovit zicând, Domnul Dumnezeu să te blagoslovească, Fiule, să te îndepteze și să te povățuiască, ca să mergi și pe urma Sfinților Părinți La calea mântuirii. În timpul prigoanelor, Când prigoneau și omorau pe creștini Pentru credința în Hristos, Au prins... Și pe doi frați călugări să-i muncească, și i-au aruncat în temniță până a doua zi, ca a doua zi să-i scoată, să-i muncească și să-i omoare. Acești doi frați, aveau vrajbă și pismă între dânsii. Fiind deci ei în temniță aruncați, bătuți și munciți, unul, umilindu-se cu inima, a zis celuilalt, frate, iată, mâine ne vor scoate la judecată și ne vor munci și ne vor omoră și vom merge către Domnul. Pentru aceea, dar, vrajba și pisma ce a fost și este și acum între noi, se cade să o lăsăm, să ne împăcăm, să ne iertăm unul pe altul, mai înainte de moartea noastră ca să luăm curați fiind muncile și moartea pentru credința și dragostea lui Hristos. Și așa ne vom învrednici a lua cununile mucenicești din mâinile lui Hristos și vom fi primiți în ceata mucenicilor. Acestea zicând, i-a făcut metanie după obiceiul călugăresc grăind. Iartă-mă, frate! ca să fii și tu iertat de mine și de Dumnezeu. Iar acela, fiind biruit de vrăjmășească pismă, n-a vrut nici de cum să-l ierte. Iar a doua zi, dacă s-a făcut ziua, i-au scos pe ei din temniță, ca să-i tai. Atunci, cel care n-a vrut să se împace și să ierte pe fratele său, văzând că vor să-l tai, înspăimântându-se, s-a lepădat de Hristos, iar pe cel de lângă el, care credea în numele Domnului, l-au tăiat. Pe cel ce s-a lepădat de Hristos, l-au întrebat, pentru ce ieri nu te-ai lepădat de Hristos, ca să nu te-ai fi chinuit? Răspunsa lui acela, când l-am lăsat eu pe Dumnezeul meu, și nu m-am împăcat cu fratele meu, atunci și pe mine m-a lăsat și m-a părăsit ajutorul lui și rămânând gol de Domnul m-am lepădat de Hristos. După trup, s-au lepădat de lume și au mers amândoi la muntele nitriei. Și petreceau acolo în sihăstrie și în ascultare. Dumnezeu le-a dat amândurora darul umilinței și lacrimi în rugăciunile lor. Odată bătrânul sihăstriei a văzut în vis pe amândoi frații stând la rugăciune și fiecare ținea câte o hârtie scrisă în mâna lui și udând hârtia cu lacrimile lor se spălau slovele scrisorii de pe hârtie și scrisoarea unuia lesne se spăla iar acelui alt cu anevoie și chiar dacă se spăla, iarăși se cunoșteau slovele Bătrânul s-a rugat lui Dumnezeu să-i arate acea vedenie cu cei doi frați, și trimițând Dumnezeu îngerul său, i-a spus zicând: Slovele și scrisoarea scrisă pe acele hârtii pe care le-ai văzut ținându-le în mâinile lor, acelea sunt păcatele lor. Unul din ei a păcătuit firește adică după fire, și pentru acela mai ușor îi se spală păcatele. Celălalt a căzut în necurății și în spurcăciuni peste fire, de aceea mai multă osteneală îi trebuie pentru pocăința lui. Și de atunci totdeauna îi zicea bătrânul, Silește-te, frate, ostenește-te, frate, că încă se cunosc slovele. Dar nu i-a arătat bătânul, nici nu i-a spus aceasta până la moartea lui, ca nu cumva scârbindu-se să-și mintească silința sa, ci totdeauna îi zicea, Silește-te, frate, căci cu multă osteneală se spală slovele zapisului. Fericitul Zosima a povestit că era un bătrân care locuia aproape de o chinovie și era foarte bun și blând. Pentru aceea și acei din chinovie îl iubeau foarte mult și îl cinsteau. Aproape de bătrânul locuia și un frate. Deci, într-una din zile lipsind el, Fratele, îndemnându-se de vrăjmașul, s-a dus și a deschis chilia bătrânului și, intrând, a luat toate vasele lui și cărțile și s-a dus. Iar după puțin, întorcându-se bătrânul, cum a văzut chilia lui deschisă și, intrând și neaflând vasele sale, s-a dus către fratele să-i spună lui ceea ce s-a întâmplat. Dar stând afară de chilia aceluia și strigând pe fratele, cum și-a văzut vasele puse în mijlocul chiliei, căci fratele încă nu le strânsese și nevrând să-l vădească sau să-l rușineze, pricinuind o treabă de nevoie, că, adică îl supără pântecele, s-a dus în lături de la chilia fratelui Până ce va ridica vasele din mijloc Apoi, întoarcându-se A început a grăi fratelui Pentru un alt lucru Nepomenind nimic de chilie Sau de vasele care le-a pierdut Iar după vreo câteva zile S-au dovedit vasele bătrânului Și luându-l pe fratele Oarecari cunoscuți ai bătrânului l-au pus în temniță, aceasta neștiind bătrânul. Iar bătrânul auzind că fratele este în temniță și, neștiind pricina pentru care fusese băgat în temniță, mergând către egumenul chinoviei din apropiere, unde era cinstit de toți frații, pentru faptele lui bune i-a zis lui. Fii bun și dă-mi puține ouă și puține pâini." Iar egumenul i-a zis, Au doar a venit cineva la tine, avo?" Bătrânul a răspuns, Da." Deci, poruncind egumenul, i s-au dat câte a voit. Și luând bătrânul pâinile și ouăle, s-a dus la temniță, unde era fratele și a intrat la dânsul, iar el văzând pe bătrânul, a alergat și a căzut la picioarele lui zicând, Iartă-mă, căci pentru tine sunt aici, fiindcă ți-am furat vasele. Și iată, cartea ta este la cutare și haina ta este la cutare. Și pe rând le numără pe toate. Iar bătrânul zise către el, să fie încădințată inima ta, fiule, că nu pentru aceasta am intrat aici și nici nu știu că pentru mine ai intrat aici, ci auzind că ești băgat în temniță, iar pricina pentru ce, neștiind și mâhnindu-mă pentru a te supăra, am venit să-ți fac mângâiere. Și iată ouăle și pâinile pe care le-am adus pentru tine. Dar de vreme ce m-am înștiințat că pentru mine ești ținut aici, voi face totul până ce cu ajutorul lui Dumnezeu te voi scoate din temniță. Și mergând, s-a rugat unora din cei slăviți ai lumii, căci era cunoscut și acestora bătrânul pentru fapta lui bună Și trimițând aceea au scos pe fratele din temnița. un bătrân, de îți va zice ție gândul să faci multe feluri de bucate la praznic, să nu-l asculti pentru că ne necreștinește prăznuiți, că aceia necreștinii așa gătesc, iar rana cea mai bună este plânsul și lacrimile. Unul din părinți a zis Știu un frate la Chili, care A postit săptămâna Paștilor Și cum s-au Adunat seara A fugit să nu mănânce la masă Și așa doar puține Sfecle fierte Le-a mâncat fără pâine Un monah Lucrat de ziua unui mucenic. Văzându-l alt, monah i-a zis, oare ți se cade să lucrezi astăzi? Iar el a răspuns, astăzi a fost schinguit -o robului Dumnezeu, muncit, pedepsit. Dar eu să nu mă ostenesc cu puțină osteneală astăzi? Zisa un bătrân, cu cuvinte dumnezeiești să ne desfătăm și cu viețile sfinților părinți să preznuim nu cu pântecele desfătându-ne, ci duhovnicește veselindu-ne. Ne-a povestit nouă Ava Pavel, capadocianul acestea. În vremea când s-a făcut pustirea perșilor, am fugit și noi de la mănăstirea noastră și ne-am risipit. Deci, intrând eu în Constantinopol, am aflat dintr-o întâmplare o corabie care trebuia să meargă la Alexandria și dându-i plata amintat întrânsa și în puține zile am ajuns la Alexandria. Aflând eu acolo monahi din muntele Nitriei, am călătorit împreună cu ei. Când am ajuns la munte, am locuit împreună cu unul din bătrâni. Și petrecând cu dânsul un an și trei luni, m-am dus la egumenul muntelui și i-am zis, fă -mi milă, avo, și dă-mi o chilie ca să mă odihnesc. Că nu pot să trăiesc împreună cu un bătrân care nu păzește pravila monahilor, ci a mirenilor. Acesta mă silește să postesc duminica, în celelalte sărbători și în cele 50 de zile. Iar ce este mai rău, că nici nu mă lasă să cânt canoanele și troparele pe care toți le cântă. În zilele Sfântului post, afară de sâmbătă și de duminică, nici pâine, nici vin, nici un de lemn nu gustă, ci cu poamene îndestulăm la două zile. Și a răspuns egumenul muntelui, Întoarce-te, frate, și locuiește împreună cu bătrânul, devoiești să te mântuiești. Că cel ce poftește mântuire nici în praznic, nici în ziua Duminicii nu trebuie să petreacă fără preamărirea lui Dumnezeu, care cu post și cu priveghere se întărește și se păzește. Căci precum peștele fără apă nu poate trăi, tot așa nici monahul fără rugăciune neîncetată, fără post și priveghere nu poate să trăiască și să petreacă după Dumnezeu. Încă îndoite zile de post, numai sihaștilor le se cuvin. La fel, poame se guste, iar de pâine să se depărteze nu este lucru de folos, ci lăudat, căci are semn de slavă de șartă. Iar 40 de zile de înfrânare în Sfântul și Marele Post, cu dezlegare și odihnă, de la Paști până la Pogorea Duhului Sfânt, Mirenilor și bogaților li se cuvin, nu monahilor. Troparele și canoanele de cântat și glasurile preoților celor din lume li se cuvin, căci pentru aceasta și norodul obișnuiește în biserică să se adune. Iar monahilor care petec departe de tulburările lumii, un lucru ca acesta nu numai le este nefolositor dar de multe ori și pricinuitor de vătămare, căci precum pescarul cu undița și cu viermele vânează peștele, așa și diavolul, cu aceste tropare și cu cântarea, cu fundă monahul în slavă de șartă, în veselia oamenilor, în iubirea de dulceață și poate chiar și în desfrânare. În depărtarea de cântare, se află în mântuire pentru monahul cel ce cu adevărat voiește să se mântuiască. Se ori pătimea și se îmbolnăvea Și s-a întâmplat într-un an să nu se îmbolnăvească Și s-a întristat, cumplit și plângea zicând M-a părăsit Dumnezeu și nu m-a cercetat Zisa un bătrân. Deci va veni boală să nu te scârbește. Căci dacă stăpânul vrea să pătimești cu trupul, tu cine ești de te necăjești? Oare nu el poartă grijă de tine în toate? Sau, fără dânsul trăiește? Rabde și roagă-l pe el să-ți dea cele de folos. Aceasta este voia lui. Și, deci, șezi cu îndelungată răbdare și mănâncă din milostenie. Un bătrân oarecare, șezând deosebi la chilie, s-a îmbolnăvit. Neavând cine să-i slujească, sculându-se mânca orice găsea în chilie. Și așa a făcut multe zile, fiindcă nu a venit nimeni să-l caute. După ce au trecut treizeci de zile, de vreme ce nu venise nimeni la el, a trimis Dumnezeu un înger să-i slujească și a petrecut cu el șapte zile. Apoi și-au adus aminte frații și au venit să-l caute. Bătând ei la ușă, s-a dus îngerul. Iar bătrânul striga dinăuntru, Duceți-vă de aici, fraților! Dar ei, stricând ușa, au intrat și l-au întrebat, Pentru ce strigă? El le-a răspuns, Treizeci de zile am pătimit și nimeni nu m-a cercetat. Și iată, șapte zile sunt de când a trimis Dumnezeu un înger care îmi slujea și cum ați intrat voi s-a depărtat de la mine. Acestea zicând, a adormit, iar frații minunându-se au proslăvit pe Dumnezeu. Un monah, nevoindu-se împotriva satanei, s-a împuns la un ochi. Din greșeală, dar nu s-a rugat să mai vadă, ci răbda și pentru răbdarea lui i-a dărit Dumnezeu vedere și iarăși a văzut. Frate oarecare, silitor fiind, își făcea rugăciunea și pravila împreună cu alt frate al lui. Și cum începea a citi, îl biruiau lacrimile și umilința sa. Pentru aceea nu putea să citească, ci lăsa câte un stih din psalmi. Odată l-a rugat vecinul lui să-i spună ce gândește, când stă el la pravila și rugăciunea sa, de plânge cu așa amar. Iar el i-a răspuns, Iartă-mă, frate, că totdeauna când stau la pravila și rugăciunea mea, văd pe judecătorul și pe mine, ca un osândit, stând, întrebat și mustrat fiind, și zicându-mi judecătorul, pentru ce ai făcut cu tare păcat? și cu tare, și de aceea eu nu mai știu ce voi răspunde, că mi se astupă gura de vădirea cugetului meu și nu pot citi, ci las câte un cuvânt din psalmi. Iartă-mă, frate, că și pe tine te smintesc și pentru aceea, dacă ai vrea, să facem separat fiecare pravila sa. Răspunsa lui fratele zicând, nu, frate, că eu măcar de nu am darul umilinței ca să pot plânge. Văzându-te pe tine, mă văd și mă cunosc pe mine nevrednic și ticălos. Iar Dumnezeu, văzând smerenia Lui, i-a dat și Lui darul umilinței și lacrimi ca și celuilalt. Un frate oarecare a mers la un bătrân care petrecea în muntele Sinai și l-a rugat zicând Spune-mi, părinte, și învață-mă cum mă voi ruga lui Dumnezeu, pentru că mult l-am supărat Bătrânul i-a zis Eu, fiule, așa mă rog lui Dumnezeu Doamne, învrednicește-mă a te iubi precum am iubit mai înainte păcatul și ați slujiție precum am slujit mai înainte satanei celui înșelător. Însă, fiule, bine este a ridica mâinile în sus spre văzduh și a ruga pururea cu o sârdie pe Domnul Dumnezeu, ca în vremea ieșirii sufletului din trup, să poată trece sufletul nesmintit și nesupărat de spurcații și cumpliții diavoli cei din văzduh. Un bătrân a trimis pe un călugăr, ucenic al său, la un frate care avea grădine cu pomi în Sinai, rugându-l să-i trimită puține poame. Și mergând călugărul, s-a închinat după obicei zicând, Părintele, bătrânul meu m-a trimis rugându-te, dacă ai poame în livadă să-i trimiți câteva. Fratele i-a răspuns, Sunt fiule. Mergi în livadă și iați din care vrei și câte vei putea. După ce și-a luat călugărul poame, L-a întrebat pe frate zicând, «Părinte, aici este mila lui Dumnezeu?» Iar fratele, auzind aceasta, a tăcut și, căutând la pământ, gândea și se minuna de acea întrebare. După aceea i-a zis, «Ce ai zis, fiule? Ce ai întrebat? Că nu am înțeles!» Zisa lui călugărul Am întrebat părinte Dacă aici Este mila lui Dumnezeu Iar fratele Iarăși a trecut Ca un ceas Gândind în sine ce va răspunde Și neștiind ce să-i răspunde A suspinat și a zis Domnul Dumnezeu Să te ajute fiule Și așa a trimis pe călugar cu poamele la bătrânul său. După ce a plecat călugărul, acel frate, îndată părăsindu-și chilia și livada și luându-și haina, a ieșit în pustie, zicând în sine, De vreme ce nu am putut să dau răspuns unui copil, ce mă întreba, ce voi face când va să mă întrebe Dumnezeu. Pentru aceea merg să caut mila lui Dumnezeu. V-am găsit, dragi ascultători. Una din cărțile cele mai căutate și mai prețioase este Patericul. Patericul conține scurte istorisiri ale unor fapte și rostiri cu profunde semnificații pentru viața creștinului. Eroii Patericului sunt părinții cu viață sfântă din pustiul Egiptului. Ei, care au părăsit lumea, au lăsat Totul pentru Hristos. Nu înseamnă însă că dacă au părăsit toate grijile lumești, ei nu mai aveau probleme și că trăiau într-o desăvârșită liniște. Din potrivă, acolo atacul celui rău asupra lor era unul direct. În lume de multe ori atacul vine prin oameni. În pustiu atacul este corp la corp, omul și diavolul. De aceea de multe ori citim în pateric despre vedenii în care celui care se ostenește în pustiu i se arată sub chipul îngerilor însuși diavolul sau chiar cu chipul său hidos și înfricoșător. Cei care au ales viața pusnicească au ales un război foarte greu, o luptă directă cu păcatul și cu ispititorul. Dar scopul măreț, luminos, este întâlnirea cu Hristos, căruia acești ostași ai bustiului i se predau cu totul. Calea aleasă de ei este una plină de dificultate, grea și anevoioasă. Deși erau departe de lume, trăind în singurătate, Rare întâlnindu-se cu cineva, ei își îndeptau mereu gândul și nădejdea către Dumnezeu. Locurile în care trăiau nu erau deloc atrăgătoare. Nu trebuie să ne imaginăm că trăiau în locuri cu o natură darnică, cu frumuseți și cu roade ale pământului bogate. De toate acestea ei se fereau. Locurile viețuirii lor erau cel mai adesea aride și sărăcăcioase. Ei nu aveau case, ci doar vreo colibă sau chiar trăiau sub cerul liber. Căldura și frigul le întâmpinau cu aceeași îmbrăcăminte săracă. Setea și foamea le răbdau gândind la ospățul ceresc. Hrana lor era alcătuită din plante și rădăcini care creșteau destul de puține în pustiul Egiptului. Deși pe pământ înfruntau atâtea lipsuri, ei trăiau cu mintea în împărăția lui Dumnezeu. Pregustau într-un mod tainic fericirea împărăției lui Hristos și astfel trăind, nu primeau să schimbe sărăcia pustiului cu bogățiile și măririle din lume. Pentru ei, Hristos era totul, în timp ce lumea era doar o palidă înșelare. Despre acești părinți, despre luptele lor, despre căderile și biruințele lor, despre gândirea și rostirile lor, vom citi în Pateric. Patericul este o lectură care cere implicare. Nu este deloc ușoară, punând adeseori în fața cititorului, fapte ale căderii în păcate, dar dar totdeauna și calea spre biruință. De aceea, Patericul este o carte a celor care, mergând pe cale, vor să ajungă la biruință. Vom încheia ilustrând cu o lectură. Un bătrân oarecare, Pusnic se înfrâna să nu bea apă patruzeci de zile Și când era căldură mare, își spăla paharul cel de băut apă Și umplându-l cu apă, îl punea înaintea sa Odată l-au întrebat frații zicând De ce faci aceasta, părinte? Că de apă postești și nu bei iar paharul îl umpli cu apă și îl pui înaintea ta. Bătrânul le-a răspuns, Pentru că văzând paharul plin cu apă înaintea mea, mai multă sete și poftă să-mi fie și să mă silesc să pătimesc și să rabd ca mai multă plată să iau de la Dumnezeu. care trăia la Ierusalim în muntele Eleonului și odată a mers în sfânta cetate și ducându-se la stăpânul și judecătorul cetății și-a mărturisit faptele și răutățile sale înaintea acestuia și a supușilor lui rugându-se foarte să-l pedepsească după lege pentru răutățile lui. Stăpânul cetății, socotind în sine, i-a zis Omule, de vreme ce tu însuți îți mărturisești faptele și răutățile tale, poate că Dumnezeu te-a iertat Și pentru aceea eu nu îndrăznesc să te judec și să te pedepsesc pentru acele fapte pe care tu însuți de bunăvoie le mărturisești că acea judecată nu este a noastră, ci a lui Dumnezeu. Mergi, deci, omule, la locul tău, și îți păzește tăcerea și rugăciunea. Și ieșind, a mers la kilia sa și, și a pus el însuși cătuși mari de fier, în picioare și în Și Așa s-a încuiat în chilie, iar când mergea cineva din oameni la dânsul și îl întreba cine l-a pus în cătuși cumplite ca acelea și pentru ce, el răspundea, judecătorul m-a pus pentru răutățile mele și așa a petrecut până la moartea sa. Iar mai înainte cu o zi de pristăvirea lui, au căzut singure cătușele din picioarele și din grumajii lui. Și venind ascultătorul care îl slujea, l-a găsit slobot de cătușe și minunându-se l-a întrebat zicând, Părinte, cine te-a slobozit? Iar el a răspuns, cel ce mi-a dezlegat Păcatele Acela mi s-a arătat ieri Zicând Iată pentru multă smerenie Și răbdarea ta Te dezleg de toate păcatele tale Și atingându-se Cu mâna de cătuși Au căzut din picioarele Și de pe grumajii mei Acestea spunând el Ascultătorului său A răposat și s-a dus către Domnul. Era un ostaș oarecare la Schitopol, care multe răutăți făcuse și în multe chipuri își pângărise și își spurcase trupul său. Acesta, cu mila lui Dumnezeu, venindu-și în fire și în cunoștința sa umilindu-se, s-a lepădat de lume și a ieșit în pustie, unde, găsind o vale adâncă, s-a pogorit acolo și și-a făcut chilie și s-a așezat în acea adâncime, plângându-și păcatele și rugându-se lui Dumnezeu, pentru mântuirea sa Înștiințându-se de dânsul cunoscuții lui Au început a-i trimite acolo pâine și finice Și de toate ce-i trebuiau El însă, văzându-se în odihnă și nimic lipsindu-i Zicea întru sine Această odihnă a mea mă va goni din cealaltă odihnă de vreme ce eu nu sunt vrednic de o odihnă ca aceasta. Și lăsând acel loc și chilia sa, a fugit zicând, Să mergem de aici, suflete, la scârbă, Că mie mi se cade să-mi fie mâncarea iarbă ca a dobitoacelor, Fiindcă și eu, fapte dobitocești, am făcut. Zosima, că mergând el în sfânta cetate a Ierusalimului, a venit la dânsul un oarecare iubitor de Hristos și a zis Avo, am un frate șezător împreună cu mine și din ispita vicleanului am avut prigonire între noi. Apoi eu pocăindu-mă, acela nu voiește să se împace cu mine. Pleacă-te, dar, pentru Domnul și vorbește lui cele pentru pace. Iar el, cum a auzit, îndată a chemat pe fratele acela și i-a grăit lui cele ce se cuveneau pentru pace și unire. Iar el întâi se părea că se pleacă, Apoi, socotind, i-a zis, nu pot să mă împac cu el, pentru că m-am jurat pe cruce, că de acum să fiu neîmpăcat cu el. Iar egumenul zâmbind, i-a zis lui, jurământul tău, frate, are acest fel de putere, ca și cum ai fi zis, mă jur pe crucea ta, Hristoase, Că nu voi păzi poruncile tale, ci voi face voia vrăjmașului tău, diavolul. Deci, o frate, nu numai că ești dator să faci să se oprească mânia cearea, ci și să te pocăiești și să te căiești pentru dânsa și să-ți învinuiești obrăznicia ta, ca să nu te mai răpești de dânsa, că și rod de și nu ar fi întărit jurământul său, nu ar fi făcut acea cumplită ucidere, tăind pe mergătorul înainte a lui Hristos. Deci, fratele, umilindu-se pentru aceasta, s-a pocăit înaintea fratelui său și a lui Ava Zosima și așa, cu darul lui Dumnezeu, s-au unit iarăși pentru dragoste. Povestita fericitul Zosima pentru un bătrân zicând, fiind eu într-o mănăstire din tir a venit la noi un bătrân îmbunătățit. Apoi, citind noi la cuvintele bătrânilor, după cum era obiceiul totdeauna, am venit la povestirea bătrânului aceluia, asupra căruia, venind tâlharii, i-au luat toate lucrurile lui și s-au dus, lăsând un săcușor pe care, luându-l bătrânul, a alergat după și strigând, Fiilor, luați ce ați uitat în chilia voastră! Iar ei, minunându-se de nerăutatea lui, au întors iarăși înapoi toate câtele luaseră din chilia lui. Deci, citind noi această povestire, mi-a zis bătrânul care venise la noi. Acest cuvânt foarte m-a folosit, iar eu rugându-l să-mi spună ce folos a aflat din trânsul, el a zis. Oarecând, petrecând eu în locurile cele de pe lângă Iordan, am citit povestirea aceasta și, minunându-mă de bătrânul pentru nerăutatea și blândețea lui, ziceam către Dumnezeu. Doamne, cel ce mai ai să vin în chipul acestor sfinți bătrâni. Învrednicește-mă să umblu și pe urmele lor și să călătoresc pe aceeași cale pe care au călătorit ei, povățuindu-se cu darul tău. Acestea rugându-mă la Dumnezeu și având întru mine această dorință, trecând două zile, cum ședeam în chilie, am simțit pe unii că au venit la chilie care și stând la ușă au bătut, iar eu, cunoscând că sunt tâlhari, am zis într-un mine, Mulțumesc lui Dumnezeu! Iată vremea să arăt roada dorinței! Și deci, deschizând, i-am primit pe ei cu blândețe și aprinzând lumina, am început a le arăta lor lucrurile zicând către ei, Nu vă tulburați! Cred, Domnului, că nu voi ascunde nimic de la voi. Iar ei mi-au zis, ai aur? Și am răspuns lor, da, am trei bani și am deschis vasul înaintea lor și luându-i pe aceea și toate lucrurile, s-au dus cu pace. Iar eu, zicea fericitul Zosima, glumind, am zis către bătrânul, ce a urmat după aceea? Oare s-au întors ca și cei de la bătânul cel de mai înainte de noi? Și a răspuns îndată, să nu de Dumnezeu, căci nici n am voit aceasta ca să întoarcă ceea ce au luat. Vedeți, dar, zisa Zosima, ce sporire și slavă către Dumnezeu i-a dat dorința și gătirea lui, că nu numai că nu s-a mâhnit, pentru luarea tuturor lucrurilor pe care le avea, dar s-a și bucurat ca și cum s-a învrednicit de un lucru cu adevărat prea mare. găsit dragi ascultători Cel din tâi și cel mai cunoscut pateric Este cel egiptean Adică despre părinții care au trăit în pustiul Egiptului Este o carte de mare valoare și de mare interes Motiv pentru care totdeauna a fost foarte căutată și citită Faptele istoricite în pateric ca și rostirele plină de înțelepciune au fost totdeauna un ghid foarte mult apreciat. Până la edițiile tipărite, patericul a circulat în manuscrise care erau citite cu nesați. Pe lângă faptul incontestabil de a fi o călăuză în viața spirituală, patericul, este și o dovadă de viață trăită în mare sfințenie și totodată o relatare cu valoare documentară și istorică. Toate acestea au devenit motive foarte serioase în decursul timpului să mai apară și alte paterice. Vom exemplifica doar cu cele care au apărut și la noi în librării în anii din urmă. Patericul Sinaitic, adică al părinților care au trăit în muntele Sinai. Patericul Lavrii Pecersca, al părinților ruși. Patericul Solovețului, insulă din ținuturile Rusiei. Patericul Atonit, al părinților de la muntele Atos. La noi a apărut Patericul Românesc, o carte datorată părintelui Ioaniche Balan, de la mănăstirea Sihăstria. Valoarea acestui pateric românesc este confirmată și de faptul că în ultima vreme mulți din cei care sunt cuprinși în pateric au fost canonizați, adică recunoscuți de Sfântul Sinod ca sfinți. Trebuie să spunem însă că atunci când cineva vorbește despre pateric, el o face cu gândul la cea din tâi apariție, adică la Patericul egiptean. Lectura Patericului este foarte plăcută, dar nu este una comodă și ușoară. Și aceasta pentru că ea cere cunoașterea modului de viață al călugărilor, cunoașterea obiceiurilor timpului și, desigur, cunoașterea unor termeni specifici, cum ar fi, de exemplu, ava sau bătrânul. Cititorul Patericului este de multe ori confruntat cu nedumerirea, tocmai pentru că el poate să observe căderi grele în păcat, dar apoi și soluții dintre cele mai radicale. Imaginea pe care ne-o dă Patericul este totdeauna cea a a nevoinței. A întoarcerii atunci când este cazul Dar mai ales a sfințeniei pe culmele ei cele mai luminoase Chipurile celor din Pateric sunt cele ale unor oameni ca și noi Noi înșine suntem în confruntarea cu lumea Puși în situații deosebit de grele Ce par fără dezlegare Din acest punct de vedere Patericul este o călăuză nu numai pentru monași, ci pentru toți cei care caută calea spre mântuire. În încheiere vom citi din Patericul Sinaitic. Era un frate din Faran, cu numele Aretas care era puțin mai nepăsător în viața monahală. Când era să moară, s-au așezat în jurul lui unii din părinți și văzându-l pe el, bătrânul, plecând cu veselie și bucurie din trup și vrând să-i zidească pe ceilalți frați, îi zice Frate, crede toți știm că nu ai fost foarte răvnitor în nevoință, și cum te duci tu de aici cu atâta înflăcărare? Și îi zice lui fratele, Crede-mă, părinte, adevăr ai grăit, însă de când m-am făcut monah, nu știu să fi judecat vreun om, ci îndată, în aceeași zi, mă împăcam cu el. Și aș vrea să-i spun lui Dumnezeu, tu ai zis stăpâne, nu judecați ca să nu fiți judecați, și iertați și vi se va ierta voa. Și zidindu-se toți, i-a zis bătrânul, pace ție, fiule, că și fără osteneală te-ai mântuit. La noi, în Raid, despre un bătrân oarecare nevoitor care ședea într-o peșteră mai sus de locul ce se cheamă Israel. Că așa era de treaz cu mintea încât ori încotro mergea, sta adeseori să-și încerce și să-și socotească gândul său, grind singur într-un sine. Ce este, frate? Unde suntem acum? Să-l luăm seama și deși găsea gândul său într-o preamărirea și rugăciunea către Dumnezeu era bine. iar de-l găsea depărtat într-o alte lucruri, îndată începea a se defăima și a se umili, zicând: Întoarce-te ticăloase, de grabă la lucrul tău. Și totdeauna vorbea în sine zicând așa, Frate, aproape este vremea mergerii tale și încă niciun lucru bun în tine nu văd. Acestui bătrân i s-a arătat odată un diavol și i-a zis, Bătrâne, ce te ostănești în zadar? Căci să mă crezi că nu te vei mântui Bătrânul i-a răspuns Nu purta tu grijă de aceasta Ori mă voi mântui, ori nu mă voi mântui Chiar de nu mă voi mântui, totuși deasupra capului tău voi fi Iar tu în munci mai de desubtul tuturor vei arde Acestea auzind diavolul S-a făcut nevăzut. Zisa un bătrân De la călugărul cel nevoitor și silitor Pentru mântuirea sa Aceste două lucruri mai vârtos Le cere Dumnezeu Neagoniseala și fără de grija, căci aceste două lucruri, adică agoniseala și gâlceaba, smintesc pe călugăr de la învățătura lui Iisus Hristos și de la umilință. iarăși, amarție, ticaloase suflete, că te-ai deprins numai a întreba și a auzi dumnezeieștile cuvinte și învățăturile cele de mântuire, iar din cele ce auzi și citești, nimic nu faci. Amarție, ticaloase trupule, că ai cunoscut și purrea cunoști cele ce te spurcă pe tine. Și totdeauna acelea le cauți, mâncărurile și săturarea, amar tânărului care își îmbui băpântecele și se supune voii sale, căci în zadar a făcut ieșirea și lepădarea sa de lume. Zisa un bătrân, șezând cu tăcere în chilia ta, să ai pururea pe Dumnezeu în gândul tău și leapă de la sufletul tău tot păcatul și toată răutatea și fără de legea și se va sălășlui în tine frica lui Dumnezeu. sa iarăși un bătrân. Cel ce are frică de Dumnezeu, acela are o visterie plină de toate bunătățile, pentru că frica de Dumnezeu păzește pe om de tot păcatul. Un bătrân oarecare șezut în singurătate în chilia sa 60 de ani și niciodată nu și-a smintit pocăința și pururea zicea, fiilor, această puțină viață numai pentru pocăință ne-a dat-o Domnul Dumnezeu și de vom pierde această puțină vreme ce o avem pentru pocăință, Trăind în păcate, fără de pocăință și în răutăți, mult o vom căuta și vom dori această vreme și nu o vom mai găsi. Cava Antonie a auzit despre un călugăr mai tânăr care a făcut pe cale un semn ca acesta, adică văzând el pe oarecari bătrâni călătorind și slăbind pe cale, a poruncit unor sălbatici de au venit și au burtat pe bătrâni până când au ajuns la Antonie. Deci bătrânii au vestit acestea lui Ava Antonie și a zis lor, Mi se pare că acest călugăr este o corabie plină de bunătăți, dar nu știu de va ajunge la liman. Și după oarecare vreme, Ava Antonie începe deodată să plângă și să-și smulgă perii și să se tânguiască. Îi zic lui ucenicii, De ce plângi, avo? Iar bătrânul a zis, Mare stâlp al bisericii a căzut acum. Și zicea despre călugărul cel mai tânăr. Ci mergeți, zicea, până la dânsul și vedeți ceea ce s-a făcut. Deci s-au dus ucenicii, și l-au aflat pe călugăr șezând pe rogojină și plângând păcatul care îl făcuse. Iar el, văzând pe ucenicii bătrânului, le-a zis: „Ziceți bătrânului ca să roage pe Dumnezeu să-mi dea numai zece zile și nădăjduiesc că voi da răspuns, adică mă voi pocăi.” Și după cinci zile a murit. Un călugăr a fost lăudat de frați către Ava Antonie, iar el, când a mers la dânsul, l-a ispitit de suferă necinstea. Și, aflându-l că nu suferă, i-a zis lui, este asemenea unui oraș, care dinainte este împodobit, iar din napoi se jefuiește de tălhari. Un frate a zis lui Ava Antonie, roagă-te pentru mine. Zisa lui bătrânul, Nici eu nu te miluiesc, nici Dumnezeu, dacă tu însuți nu te vei sili și nu te vei ruga lui Dumnezeu. Au mers odată niște bătrâni la ava Antonie, și era ava Iosif cu Dânjii. și vrând bătrânul Antonie să-i cerce pe ei, a pus înaintea lor un cuvânt din scriptură și a început de la cei mai mici a întreba ce este cuvântul acesta. Și fiecare zicea după puterea sa, iar bătrânul zicea fiecăruia, încă n-ai aflat. Mai pe urmă de toți a zis către Ava Iosif, tu cum zici că este cuvântul acesta? Răspuns a el, nu știu. Deci a zis Ava Antonii, cu adevărat, Ava Iosif a aflat calea, căci a zis, nu știu. Niște frați s-au dus de la schit la Ava Antonie. Și intrând într-o corabie ca să meargă la el, au aflat pe un bătrân, care și el voia să meargă acolo, dar nu-l cunoșteau frații. Și șezând acela în corabie, grăiau cuvinte ale părinților și din scripturi și iarăși pentru lucrul mâinilor lor. Iar bătrânul tăcea. Și după ce au venit la Ava, le-a zis lor Antonie, Bună și ați avut pe bătrânul acesta. A zis și bătrânului, Buni frați ai aflat cu tine, Avo. Zisa bătrânul, Buni sunt cu adevărat, Dar o grada lor n-are ușă Și cel care voiește Intră în grajd și dezleagă asinul. Iar aceasta zicea, Însemnând că cele ce vin la gură Acelea grăiesc S-au dus niște frați la Ava Antonie Și i-au zis lui Spune-ne nouă cuvânt Cum să ne mântuim Zisa lor bătrânul Ați auzit scriptura? Bine vă este vouă! Iar ei au zis, Voim să auzim și de la tine, părinte! Și a zis lor bătrânul, Zice Evanghelia, de te va lovi cineva peste fața cea dreaptă a obrazului, întoarcei lui și pe cealaltă, zis lui, Nu putem face aceasta, Zisa lor bătrânul. De nu puteți întoarce și pe cealaltă, măcar pe aceea una, să o suferiți. Zis sau lui, nici aceasta nu putem. Zisă bătrânul, dacă nici aceasta nu puteți, nu dați în locul aceluia ce ați luat. Și au zis ei, nici aceasta nu putem. Deci, zisă bătrânul ucenicului său fă lor puțină fiertură, căci sunt neputincioși. Dacă aceasta nu puteți și aceea nu voiți, ce să vă fac vouă? De rugăciuni este trebuință. am găsit dragi ascultători Să pătrundem În universul plin de har Și de înțelepciune Al patericului Zisa un bătrân Unii oameni sunt Din firea lor tăcuți Și posomoriți Și nu grăiesc Nici nu vorbesc mult Dar tăcerea acelora nu câștigă dar, alții sunt tăcuți pentru lauda și slava omenească, nici aceia nu se folosesc cu nimic din tăcerea lor, iar alții sunt tăcuți pentru Dumnezeu și aceasta este cu adevărat fapta bună și dobândesc dar de la Dumnezeu. În Pateric vom întâlni adeseori acest început al unei istorisiri, Zisa un bătrân sau Zisa Ava, Ava Pimen, Ava Zinon sau alții. De obicei, bătrânețea este încununată de înțelepciune. Patericul se folosește de cuvântul bătrân într-un sens cu totul special și profund. Bătrânul este cel mai înaintat pe treapta de înduhovnicire, cel care într-un loc anume are viață sfântă, cel care este pildă de viețuire, de comportament și de înțelepciune. Bătrânul este cel cu autoritate duhovnicească, cel pe care toți îl caută, îl întreabă și îl ascultă toți. Nu neapărat vârsta îl face bătrân, ci viețuirea în sfințenie și înțelepciunea. În lectura pe care tocmai am făcut-o, bătrânul ne-a vorbit despre tăcere și despre înfățișările ei. Unii oameni sunt tăcuți, posaci și îi spune bătrânul că tăcerea lor nu câștigă dar pentru că este doar o tăcere a gurii, nu și a gândurilor, care sub masca liniștii arătate au totuși frâu liber judecății. Alții tac pentru a arăta lumii starea lor de înțelepciune, de echilibru, rămânând doar la un nivel exterior al tăcerii, pentru că în ascuns mintea lor hălăduiește cu cunesați. Singura tăcere care dobândește har, spune bătrânul, este cea pentru Dumnezeu, cu încredințarea lui Dumnezeu, care este cunoscător al inimii și al gândului. Tăcerea pentru Dumnezeu înlătură judecata cuiva și dăruiește iertarea. Ea este tăcere pentru lume, dar în același timp izvor de slavă pentru măreția, și bunătatea lui Dumnezeu. Sfântul Grigore Sinaitul spune Nimic nu face așa de mult inima zdrobită și suvetul smerit ca singurătatea într-o cunoștință și tăcerea despre toate. Un frate l-a întrebat pe un bătrân zicând Avo, ce va face omul ca să câștige fapte bune. Bătrânul a răspuns, Cel care dorește și voiește să învețe vreun meșteșug, toate lucrurile le lasă și numai spre acel meșteșug se silește și se supune. Se face ascultător învățătorului său, negândindu-se la alte lucruri, până ce prin multă silință și răbdare Învață acel meșteșug, așa și călugărul și tot omul. De nu va lăsa toată grija și va lumească, și nu se va învinui, și nu se va smeri pe sine, socotindu-se mai păcătos decât toți oamenii, nu va putea câștiga fapte bune. Iar de se va smeri pe sine la toate lucrurile, atunci, Singure, de sine vor fi bunătățile pe dânsul și vor fi tari. S-a lepădat de lume Și a împărțit Averile sale săracilor Ținând puține Pentru sine A mers la Ava Antonie Și de aceasta Înștiințându-se Bătânul a zis lui Devoiești Să te faci călugăr Mergi în satul acela Și cumpără carne Și Pune-o împrejurul trupului tău gol și așa vino aici. Și făcând fratele așa, câinii și păsările îi rupeau trupul lui. Și venind el la bătânul, îl întrebă de a făcut cum l-a sfătuit. Iar acela arătându-i trupul rupt, Sfântul Antonie i-a zis, cei care se leapă de lume și voiesc să aibă bani, așa fiind luptați de draci se rup. Unui frate... Odată i s-a întâmplat ispită în Chinovia lui Ava Ilie. Și, gonit fiind de acolo, s-a dus în munte la Ava Antonie. Și rămânând fratele la dânsul, l-a trimis la Chinovie, de unde venise. Iar cei din Chinovie, văzându-l, iarăși l-au gonit. Iar el, S-a întors la Ava Antonie zicând N-au voit să mă primească, părinte Deci l-a trimis bătânul înapoi zicând O corabie s-a spart în mijlocul Noianului Și a prăpădit povara Și cu o steneală, a scăpat la uscat Iar voi, cele scăpate la uscat voi să le înnecați iar ei auzind că Ava Antonie l-a trimis, îndată l-au primit. A zis Ava Antonie: Sogotesc că trupul are mișcare firească amestecată cu el, dar nu lucrează de nu va voi Sufletul ci numai însemnează în trup nepătimașă mișcare. Este încă și altă mișcare ce stă întru a hrăni și a îngășa trupul cu mâncări și cu băuturi, din care fierbințeala trupului zădărește trupul spre lucrare. Pentru aceasta zice și Apostolul, nu vă îmbătați cu vin, pentru care este desfrânarea și iarăși Domnul în Evanghelie poruncindu-le ucenicilor zicea Luați aminte să nu se îngreuneze inimile voastre cu saciul mâncării și cu beția Este încă și altă mișcare la cei ce se nevoiesc care se face din vrăjmășia și zavistia dracilor Pentru aceasta Trebuie a ști că trei sunt mișcările trupești, una firească, alta din neluare aminte a hranei și a treia de la draci. Zisa Ava Antonie Totdeauna să ai înaintea ochilor frica lui Dumnezeu Să-ți aduci aminte de cel ce omoară și face viu Să urăți lumea și cele ce sunt trânsa, Să urăți toată odihna trupească Să vă lepădați de viața aceasta ca să viețuiți lui Dumnezeu Aduceți-vă aminte ce v-ați făgăduit lui Dumnezeu, că cere aceasta de la voi în ziua judecății, să flămânziți, să însetați, să umblați goi, să privegheați, să vă tânguiți, să plângeți, să suspinați cu inima voastră, să vă încercați de sunteți vrednici de Dumnezeu, să defăimați trupul ca să vă mântuiți sufletele voastre. dragi ascultători, osteneala, rugăciunea și răbdarea sunt trei nevoințe, adică trei lucrări care ajută la mântuirea oamenilor. Ne spunea nouă un ucenic al unui bătrân despre bătrânul său că 20 de ani nu s-a culcat să doarmă și dormirea lui era șezând pe un scăunaș, lucrând lucrul său, iar mâncarea lui era la două zile, uneori la trei și chiar la cinci zile. Încă ne spunea nouă și aceasta zicând, într-una din zile ne citeam noi pravila după obicei împreună cu bătânul meu Și citind de-o psalmii am greșit și am sărit un cuvânt dintr-un psalm și n-am priceput După ce am săvârșit slujba, mi-a zis bătrânul Eu, fiule, când îmi fac pravila și rugăciunea, atunci mi se pare că arde foc sub mine și nu poate să umble mintea și gândul meu încoace și încolo. Ție, unde îți era mintea și gândul tău când citeai psalmii, de ai trecut un cuvânt din psalm. Nu știi că în vremea când îți faci rugăciunea, înaintea lui Dumnezeu stai și cu însuși Dumnezeu grăiești? Un bătrân oarecare s-a îmbolnăvit de o boală foarte grea și curgea sânge din lăuntul lui, iar unui frate, făcându-i se milă de dânsul, i-a fiert puțină mâncare și, aducându-i, l-a rugat să mănânce, zicând, «Rogu-te, părinte, gustă și mănâncă puțin din această mâncare, că ți-am adus și poate o să-ți fie de folos!» Bătrânul căutând la dânsul i-a zis, Domnul să-ți primească dragostea, frate, dar adevăr îți zicție. că aș vrea să mă lase Dumnezeu așa, în această boală, chiar și treizeci de ani și n-a vrut să guste. Iar fratele, mirându-se de această răbdare a bătrânului, s-a dus luând mult folos. Sfântul Simion stâlpnicul, trăind o viață în mare sfințenie, a primit de la Dumnezeu darul de a face minuni și astfel mulți oameni veneau la el pentru ajutor. De la o vreme au început să-l cinstească ca pe un sfânt, iar el vrând să fugă de slava oamenilor și-a zidit un stâlp înalt și acolo sus... Vei trecea în mare strimtorare, în nencetată rugăciune. Părinții din pustie au auzit despre felul lui de viață și au trimis la el ca să-l încerce ce duh locuiește în el, zicând Pentru ce nu mergi pe calea pe care merg toți părinții? Ai aflat altă cale? Deci coboară-te de pe stâlp și urmează Vieții pusnicilor. Și părinții pusnici i-au învățat pe trimiș că de se va arăta nesupus cu sila să-l tragă jos de pe stâlp, dar de va asculta și va voi singur să coboare să-l lase pe El să stea așa cum a început, cunoscând că este de la Dumnezeu. Deci, Ajungând trimișii în Sfinților pusnici și spunându-i hotărârea lor, el, îndată, a pășit cu piciorul pe scară, vrând să coboare. Dar trimișii îi strigară. Nu te coboră Sfinte Părinte, ci petreci precum ai început. Acum știm că lucrul tău este de la Dumnezeu, care de folos să-ți fie până la sfârșit. Astfel, Petrecea el mult ostemindu-se, multe greutăți răbdând și neîncetat rugându-se. Macarie, locuia odată în pustia cea mare și petrecea numai el singur. Iar mai jos era altă pustie în care locuiau mai mulți părinți și lua seama bătrânul la cale și a văzut pe satana venind în chip de om ca să treacă pe acolo. Și se arăta că poartă o haină de in cu multe găuri. Și la fiecare gaură era spânzurată câte o tigvuliță. Și i-a zis lui marele bătrân, Unde te duci? Și a răspuns, Mă duc să aduc aminte fraților, Adică să-i zădărască. Iar bătrânul i-a zis, Și la ce-ți trebuie aceste tigvulițe? Și i-a spus, Bucate duc fraților. Iar bătrânul a zis, Dar toate acestea? Și a răspuns, da, căci de nu va plăcea cumva una îi aduc alta, iar dacă nici aceasta îi dau alta, și negreșit dintre acestea, măcar una îi va plăcea lui. Și acestea zicând s-a dus, iar bătrânul a rămas pândind căile până ce iarăși s-a întors acela. Și văzându-l pe el, bătrânul i-a zis, mântuiește-te! Iar el a răspuns, Cum se poate ca să mă mântuiesc? Și i-a zis lui bătrânul, Pentru ce? Iar el a zis, căci toți mi s-au făcut sălbateci și nimeni nu mă respectă. I-a zis lui bătrânul, dar niciun prieten nu mai ai acolo, iar el a răspuns, Ba, am acolo numai un călugăr prieten și numai el mă respectă și când mă vede se învârte ca o vârtelniță." I-a zis lui bătrânul Cum se numește fratele acela?" Iar el a zis, Te opempt. Și zicând acestea, s-a dus. Sculându-se ava macarie, s-a dus la pustia cea mai de jos și, auzind frații, Luând stâlpări de finic, au ieșit în întâmpinarea lui Și fiecare se gătea, socotind că la dânsul va să găzduiască bătrânul Iar el a întrebat cine este cel ce se numește Teopempt în muntele acela Și găsindu-l a intrat în chilia lui Iar teopemt l-a primit pe el cu bucurie după ce a început a rămâne singur cu dânsul, a zis bătrânul, Cum te afli, frate?" Iar el a zis, Cu rugăciunile tale, bine." A zis bătrânul, Nu cumva te luptă gândurile?" El a răspuns, Acum bine sunt, căci se sfia să spună." I-a zis lui bătrânul, Iată câți ani mă nevoiesc și sunt cinstit de toți." Și pe mine, bătrânul mă supără duhul desfrânării." A răspuns zicând și te Crede-mă, avo, că și pe mine." Iar bătrânul pricinuia că și alte gânduri bat război cu dânsul, până să-l facă să mărturisească. Apoi i-a zis lui, Cum postești?" Iar el a răspuns, Până la al nouălea ceas." i zis lui bătrânul, postește până seara și te nevoiește și citește de rost din Evanghelie și din celelalte scripturi. Și deți va veni vreun gând, niciodată să nu ai aminte jos, ci totdeauna sus și îndată Domnul îți ajută. Și punând la cale bătrânul pe fratele, a ieșit iarăși la pustia sa. Și luând seama, iar a văzut pe diavolul acela și i-a zis lui, Unde te duci, Iarăși?" Iar el a răspuns, Să aduc aminte fraților." Adică să-i zădărască Iarăși. Și s-a dus. Iar după ce Iarăși s-a întors, l-a întrebat pe el sfântul, Cum sunt frații?" Iar el a răspuns, Rău." Iar bătrânul a zis Iarăși, Pentru ce?" Iar el a zis, sălbatici sunt toți și cea mai mare răutate este că acela pe care îl aveam prieten și mă asculta și el, nu știu de unde, s-a răzvătit și nici el nu mi se mai supune, ci decât toți mai sălbatic s-a făcut și m-am jurat să nu mai calc pe acolo fără numai după ce va trece o vreme. Și așa zicând, s-a dus lăsând pe bătrân, iar Sfântul a intrat în chilia sa. sa un bătrân oarecare De ești neputincios și slab cu trupul tău După putința ta fă pravila și postul tău Dar nu te sili peste putința ta Ca nu cumva să cazi în boală Și vei pofti atunci unele și altele Îngreunând pe fratele care îți slujește ție iar de te tulbură gânduri spurcate și necuvincioase, nu le tăinui, ci îndată spune-le duhovnicescului tău, părinte, și le vădește. Căci cu cât își ascunde și își tăinuiește omul gândurile cele rele, cu atât se înmulțesc și mai vârtos și se întăresc în inima lui. Zisa iarăși, precum șarpele, dacă iese din vizuina sa, îndată fuge, așa și gândurile rele, descoperindu-se, îndată pier. Și precum cariul strică și mănâncă lemnul, așa și gândurile cele rele și spurcate strică și mănâncă inima omului. Cel ce își descoperă și își arată gândurile sale, îndată se tămăduiește, iar cel ce își acoperă și își tăinuiește gândurile sale, acela are mândrie. De nu vrei să te încădințezi și nimănui să-ți descoperi și să-ți arăți gândurile, apoi este semn că nu ai smerenie, că smerenia toate bunătățile le are. Sfinții se socoteau și se vedeau pe dânsii mai greșiți și mai păcătoși decât toți oamenii. Iar de va chema omul din tot sufletul său pe Dumnezeu, atunci va merge și va întreba pe vreun om, cerând sfat pentru gândurile sale, îi va răspunde lui acel om, și mai vârtos Dumnezeu, cel ce a deschis gura asinei lui Varlam, acela va deschide și gura acelui om pe care îl vei întreba spre folosul tău, măcar de va fi chiar și păcătos omul acela. Zisa iarăși, de sunt morminte cu oase de oameni, aproape de locul în care trăiești, mergi adeseori acolo și deschizând mormintele, vezi pe cei ce zac acolo. Gândește-te și-ți adu aminte că și tu peste puțină vreme așa vei fi și aceasta mai ales atunci când te supără gândurile cele spurcate trupești. Zisa iarăși, Devei auzi că o să se pristăvească, adică o să plece vreunul dintre frați către Domnul. Mergi și fi lângă dânsul în acea zi. Și vezi cum se desparte sufletul de ticălosul trup. Deci va zice cineva să te rogi lui Dumnezeu pentru dânsul, răspundei așa. Domnul Dumnezeu, frate, pentru rugăciune sfinților părinților noștri, să ne miluiască pe mine și pe tine după voia Lui. Zisa iarăși, de te vei îngăuna cândva cu mâncarea, atunci nevoiește-te cu un lucru oarecare deți ostenește trupul, ca să ți se ușureze trupul tău mai înainte de noapte și nu vei vedea năluciri și visuri rele în somnul tău. Și așa, fii luptător, viteaz împotriva diavolului. Și din cotro te lovește acesta, dintr acolo, lovește-l și tu. De te îngreunează cu mâncarea, îngreunează-l pe El cu privegherea. Iar de te slăbește cu somnul, slăbește-l și tu cu osteneala trupului. Iar de te înșeală cumva cu înălțarea. fă și tu un lucru are care, prin care să te necinstească oamenii, căci să știi aceasta, că de nimic nu se scârbește, nu se necăjește și nu se topește satana mai mult ca de aceasta, când dorește însuși omul și își iubește necinstea și smerenia. v-am găsit, dragi ascultători! În cuvinte simple și directe, Patericul ne arată cum trebuie să postim. Postul înseamnă abținerea de la mâncărurile de carne și produse animale, ferirea de îmbuibare, de desfrânare, de mândrie și de slava de la oameni. Postul este sporit și luminat și aduce bogăție sufletului atunci când căutăm smerenia, milostenia și când ne hrănim cu înțelepciunea duhovnicească. Cei care, fără motiv, fără a fi bolnavi sau fără a avea probleme serioase, spun că nu pot să postească, primesc aici răspunsul necesar, prin figurile marilor postitori. Aceștia trăiau cu hrană foarte puțină și mâncând foarte rar și aveau Trupuri la fel ca ale noastre. Ne spunea un bătrân, zicând, fiilor, eu am petrecut în adâncul pustiului cu alți părinți șaptezeci de ani, postind și mâncarea noastră acolo nu era alta decât legume și puține finice. Zisa un bătrân. Fraților, înbibarea pântecului este mai ca desfrânării, iar postul și înfrânarea este bogăția sufletului. Deci aceasta să ne silim să o câștigăm cu smerita înțelepciune, păzindu-ne de mândrie, de plăcere și de lauda oamenilor, care este Maica tuturor răutăților. Zisa iarăși, fiilor, bine este al sătura pe cel sărac și flămând, și așa se postește. Trebuie ca noi mai mult cu cuvintele cele dumnezeiești să ne hrănim și cu învățăturile sfinților să prăznuim, nu numai pântecele să-L hrănim și să-L săturăm și de suflet să nu purtăm grijă, ci duhovnicește să prăznuim veselindu-ne. Spuneau părinții despre un bătrân înduhovnicit, care trăia în lavra părintelui Petru, că așezut în peșteră 50 de ani. Și în acei ani nici pâine n-a mâncat, nici vin n-a băut, ci numai pâine de tărâțe de trei ori pe săptămână. Râvna și dragostea pentru Dumnezeu rugăciunea și postirea nu rămân niciodată fără răsplată din partea Domnului. Un sihastru oarecare trăia în adâncul pustiului de 30 de ani. Mâncarea lui era o buruiană oarecare ce creștea în acea pustie. Mai târziu, a început a gândi și a în sine zicând. În zadar mă necăjesc de atâția ani aici, în această pustie și nu mănânc decât această buruiană și nicio descoperire sau vedenie în vis sau aievea nu văd sau nicio minune n-am făcut precum făceau alți părinți înainte de mine ci mai bine să las această pustie fără de niciun folos și să ies în lume, că și acolo cel ce vrea să se mântuiască, se mântuiește. Aceasta gândind el și voind să plece din pustie în lume, i s-a arătat Îngerul Domnului și stându-i înainte i-a zis, Ce vrei să faci, bătrânule? Pentru ce primești? În inima ta acestei gânduri și sfaturi vrăjmășești, adică pentru că nu faci minuni să ieși în lume? Dar ce minune mai mare decât aceasta dorești, că de atâția ani trăiești aici în această pustie și Dumnezeu te hrănește, te întărește, te păzește și nimic nu-ți lipsește ca și unuia din lavră. Deci, pentru ce te supui sfatului vrăjmașului? De acum înainte să nu te mai supui gândului și sfatului vrăjmășesc și șezi aici, în acest loc, până la sfârșitul tău și te roagă lui Dumnezeu ca să-ți dea smerenie și rămdare. Iar el, fiind întărit de sfatul îngerului, a petrecut acolo toată vremea vieții sale. Și s-a mântuit... Fugi de vin ca de șarpe, și deci se va întâmpla să bei puțin pentru dragostea flățească, nu mai să-l guști, iar restul lasă-l. Măcar de tear și blestema cel ce te silește să bei, sau tear ruga, făcându-ți ție metanii, tu nu băga în seamă blestemul acela, rugămintea și metanile lui, pentru că să știi că satana îndeamnă pe unica aceea să-i silească pe călugării cei tineri să bea vin, fiindcă știe vicleanul că vinul și femeile depărtează pe călugări de Dumnezeu. Zisa iarăși, deci se va întâmpla o călătorie la un loc străin, între oameni necunoscuți și făcându-se seară, vei merge la oameni ca să găzduiești și să te odihnești, și nimeni nu te va primi în casă fiind străin, tu nu te scârbi, ci zi în gândul tău așa. De aș fi eu vrednic, Dumnezeu mi-ar face mie o și i-ar îndemna pe oameni de mari primi. Zisa un bătrân De te va chema cineva la masă pentru dragostea lui Hristos Și te va pune să șezi pe locul cel mai de jos. Tu să nu te scârbești, ci zi așa în gândul tău. Eu nici pe acest loc nu sunt vrednic să șed, căci iată, zic ție, că nici necinstea, nici scârba, ori în ce chip ar fi, nu vin omului fără știrea și voia lui Dumnezeu pentru ispitirea și îndreptarea lui sau pentru păcatele lui, și cine nu gândește și nu crede acesta, căci Dumnezeu este drept judecător. Zisa iarăși, deci se va întâmpla să trăiești în pustie. Văzește-ți mintea, ca să nu-și facă dracii bagiocură de tine, aducându-ți ție gânduri ca acestea, zicând, Iată, acum trăiești bine, cu pace, iată, te-ai despărțit de gâlcevi și te-ai izbăvit de clevetirile și vorbele oamenilor. Fă deci acum slujbă puțină și trebuința ta în odihnă. Acestea de le vei gândi în cugetul tău, atunci Dumnezeu îți va lua ajutorul său de la tine și îți vei cunoaște neputința. Însă trăind tu în pustie, acestea ți se cade, să zici, pururea în gândul tău. O amar mie ticalosului, de vreme ce eu cu trupul trăiesc aici în pustie, iar cu mintea și cu gândul meu sunt totdeauna în lume și oamenii mă socotesc că trăiesc aici viață pământească și nu știu ei că eu aici vițuiesc cu multele nevire și gânduri spurcate, mâncând, bând și dormind, în zadar petrecându-mi zilele vieții mele. dragi ascultători, înainte de toate, Patericul ne dă model de viețuire în sfințenie. Relația cu semenii trebuie să fie totdeauna dominată de smerenie, de mare grijă pentru curăția proprie, dar se acordă în același timp o atenție deosebită și lui, față de care se cere un comportament plin de delicatețe. S-ar putea spune că, uneori, patericul este un cod al manierelor elegante, cu plusul că în pateric totul se face din dragoste. Dragoste pentru Hristos și pentru semeni. Zisa un bătrân de vrei să vorbești de greșeala și păcatul vreunui frate. Socotește de îl vei îndepta pe el sau îl vei folosi pe altul. Atunci să grăiești. Iar în alt chip de vei vorbi, adică cu răutate, numai ca să-l mustri și să-i descoperi și să-i arăți greșeala și păcatul lui înaintea altora, să știi că nu o să scapi de dumnezeiască certare, ci și tu singur în aceeași greșeală și păcat sau într-altul mai rău vei cădea, părăsindu-te ajutorului Dumnezeu și de alții fiind mustrat, te vei rușina. Patericul este plin de asceți, de părinți care au renunțat la toate cele din lume, punând mai presus de toate dragostea de Dumnezeu și de oameni, trăind în nencetată rugăciune și post-aspru. Iată însă că în fața suferinței, a bolii, înțelegerea și dragostea față de cel în suferință se biruie până la a spune că el e dator doar cu rugăciunea și mulțumirea adresată lui Dumnezeu. Zisa un bătrân care, fiilor și fraților, să înțelegeți și să știți toți că nici una din faptele cele bune nu este așa de iubită și plăcută lui Dumnezeu și de nici una nu se bucură Dumnezeu așa de mult ca atunci când se întâmplă omului să cadă în vreo scârbă oarecare, în orice chip ar fi, iar el, cu mulțumire, rabde bucuros până la sfârșit, la fel și de la cel care este bolnav cu trupul său. Nu cere Dumnezeu nici cearcă de la dânsul post, înfrânare la mâncare și băutură sau altă osteneală de nevoință a trupului, decât răbdare, mulțumită și rugăciune duhovnicească și să-i fie mintea și gândul pururea la Dumnezeu. Iar postul și osteneala trupească le face omul pentru înfrânarea zburdărilor pofte și a patimilor trupului, că boala trupului este mai presus și mai tare decât postul și decât orice altă nevoință și osteneală a trupului. Pentru aceasta, de la un bolnav nu se cere post și alte osteneli, ci datoria lui este să mulțumească pururea cu o sârdie și cu toată inima lui Dumnezeu, rugându-se să-i dea răbdare. Zisa un bătrân, când vrei să mergi ca să-ți descoperi gândurile și cugetele tale unui părinte duhovnicesc și să-l întrebi să-ți spună cele pentru folosul sufletului tău, după obiceiul călugăresc, atunci ți se cade să te rogi lui Dumnezeu zicând, Doamne Dumnezeul meu, cele ce vrei tu, și le știi tu că sunt spre folosul sufletului meu, acelea dă-le în gura acelui părinte ca să mi le zică și eu să primesc ca din gura ta cuvintele lui și să mă folosesc de dânsele. Întărește-te bine în cuvintele acestea, de vreme ce osteneala, tăcerea, sărăcia și pătimirea nasc omului. Smerenia, iar smerenia iartă toate păcatele. Zisa iarăși, de vei auzi că cu tare te-a clevetit, te-a grăit de rău și te-a defăimat și de va veni acela la tine să nu îl vădești, ci veselește-te împreună cu dânsul și fii cu fața vesele către dânsul, ca să ai îndrăzneale către Dumnezeu în rugăciunea ta. Zisa iarși, de va veni la tine un frate, atunci pentru fratele acela lasă-ți treaba și pravila și umilința ta, plângerele și lacrimile de le vei avea și ascundele în inima ta până când se va duce fratele, dacă va ieși și se va duce, apucă-te iar. Cu umilință de pravilă, de vreme ce se tem, dracii, văzând umilința ta. Zi să iarăși, de te vor supăra pe tine cândva gândurile mândriei. Zi acelui drac așa. Du-te de la mine, Satanu, de vreme ce zice Domnul, că. Tot cel ce se va înălța, se va smeri, iar de înzici că sunt om bun și cucernic, eu abia atunci mă voi pricepe că sunt bun, când voi avea smerenie. Zisa un bătrân de vei cădea în vreun păcat și după aceea îl vei părăsi și vei începe a te umili, a te scârbi și a te căi de acel păcat. Ia aminte ca până la moartea ta neîncetat să te căiești, să te scârbești și să suspini către Domnul Dumnezeu. De nu te vei scârbi de păcatele tale, iarăși vei cădea în trânsele. Că scârba pentru păcate este sufletului frăutare și nu îl lasă să cadă. V-am găsit, dragi ascultători! Una din datoriile oricărui om este să se ferească de ispită, adică de tot ceea ce ar putea să-l facă să păcătuiască. Exemplele pe care le avem în pateric ne arată că de ispită trebuie să se ferească oricine, oricât ar fi de puternic duhovnicește. Odată, preotul Schitului a mers la arhiepiscopul Alexandriei pentru o trebuință bisericească. Dacă s-a întors în Schit, îl întrebau frații zicând, Cum ai umblat, Avo? Ce ai văzut în oraș? Răspunsa lor, eu, fraților, altă față de om n-am văzut în cetate decât pe arhiepiscopul. Iar ei, auzind aceasta, se minunau și după acest cuvânt al lui, au început toți frații foarte tare a păzi acel obicei, adică aș păzi ochii lor de vederile nefolositoare. Deci trebuie să ne ferim ochii de vederile, de imaginele ispititoare nefolositoare. Dar nu numai ochii, ci și toate simțurile. Pentru omul care trăiește în lume, sunt astăzi foarte multe căi de a se ispiti. Pe stradă mergând se poate ispiti de îmbrăcămintea indecentă a cuiva sau de modul cum vorbește. Apoi televizorul este o fereastră prin care ispita intră în casă și poate să supune omul. Cele mai multe posturi de televiziune, având înainte de toate interese financiare, adică faptul de a câștiga bani prin tot felul de reclame, nu se abțin de a pune în fața lumii imagini incitante la păcat. Rămâne ca noi să decidem să apăsăm pe buton pentru a închide televizorul sau să continuăm a ne ispiti. Un frate oarecare avea o soră după trup care era călugăriță într-o mănăstire de maici Și auzind el că s-a îmbolnăvit sora lui și urma să moară, a mers să o cerceteze de boala ei Fiindcă nu o văzuse de multă vreme Ea însă, fiind foarte înțeleaptă și cuvioasă, se păzea să nu vadă niciodată bărbat cu ochii nu numai străini, dar nici pe fratele ei nu voia să-l vadă. Deci, surorile i-au spus că a venit fratele ei și așteaptă la poartă, vrând să intre în mănăstire, să o vadă și să o cerceteze în boala ei. Ea, auzind că a venit fratele ei cu atâta dorință să o vadă, a lăcrimat și a suspinat din inimă. Și chemând pe o soră care era mai bătrână și foarte înțeleaptă și cu frică de Dumnezeu, a rugat-o să meargă afară la poarta mănăstirii, unde sta și aștepta fratele ei și să-i spună așa, Aceste cuvinte ți le spune ție sora ta, prea dulcele și prea doritorul meu frate, pentru osteneala ce ai făcut, de-ai venit aici, dorind să mă vezi și să mă cercetezi pe mine, sora ta, Domnul Dumnezeul nostru să-ți răsplătească cu darul și cu mila bunătății sale. Iar ca să mă vezi cu ochii tăi aici, în acest viac, de niciun folos sau mângâiere adevărată nu ne este nouă, ci mergi, frate, și te întoarce cu pace la chilia ta. Și fii îngăduitor și ne vom vedea în veacul viitor, unde este bucuria și mângâierea cea adevărată. Acestea, auzind el, s-a întors și a venit cu mult folos și cu mare mângâiere și nădejde la chilia lui. Care, când vezi că te miluiește Dumnezeu și începe a-ți veni umilința în inimă, satana văzând, îndată îți aduce în gând o treabă oarecare închilie, zicând, Cu tare lucru și cu tare trebuie să-l faci acum, să mergi la cu tare frate pentru cu tare trebuință. Acestea și altele îți aduce în gând niște lucruri și treburi ca și cum ar fi de mare trebuință, vrând vrăjmașul cu acestea să te smintească și să te lipsească de folositoarea umilință pe care o vedea că vine în inima ta. Dar tu, fiule, ia aminte și cunoaște vicleșugul și meșteșugul vrăjmașului, și nu-l asculta, nici nu te supune îndată gândurilor tale. Iar dacă vede vrăjmașul, că îi cunoști meșteșugul și vicleșugul lui, și nu primești, nici te supui gândului pe care îl aduce, ci îți păzești cu o sârdie și cu umilință, Rugăciunea ta, silindu-te pentru sufletul tău, atunci el îți aduce altă ispită, într-alt chip, ori de la vreun oarecare om, ori altă pricină, ori scârbă. Dacă vede că îi stai tare împotrivă și nu îi te supui, atunci te săgetează la inimă cu arma lui cea mai tare, și mai veninoasă, adică îți aruncă din săgeata lui focul mâniei în inimă și îndată te umpli și te aprinzi de mânie. Căci știe vrăjmașul că niciun alt lucru rău ca mânia și iuțimea nu godește așa de tare umilința și frica lui Dumnezeu din inima omului. Zisa un bătrân, de nu își va pedepsi călugărul trupul său, ca pe un vrăjmaș și potrivnic, nimic făcând pe voia și plăcerea lui, nu se va putea slobozi de lanțurile vrăjmașului, că lanțurile și mreaja diavolului este trupul, mai ales al călugărului celui tânăr. A zis Ava Antonie că Dumnezeu nu sloboa de războaiele peste neamul acesta ca peste cei vechi, că știe că sunt slabi și nu pot suferi. Lui Ava Antonie i s-a descoperit în pustie că încetate este oarecine asemenea lui doctor cuștiința, care din prisosința lui dă celor ce au trebuință și în toate zilele cântă Sfinte Dumnezeule cu Îngerii. A zis iarăși Ava Antonie, va veni vremea ca oamenii să înnebunească. Și când vor vedea pe cineva că nu îndebunește, se vor scula asupra lui, zicându-i că el este nebun, pentru că nu este asemenea lor. Oarecare frați au venit la Ava Antonie și au pus înaintea lui un cuvânt din Cartea Preoției. Deci a ieșit bătrânul în pustie și a mers la Ava Amona, pe urma lui înascuns, știind obiceiul lui și după ce s-a depărtat bătrânul, stând la rugăciune, a strigat cu glas mare, Dumnezeule! Trimite pe Moise ca să mă învețe cuvântul acesta. Și a venit glas vorbind cu dânsul. Deci a zis Ava Amona, glasul care vorbea l-am auzit, dar puterea cuvântului n-am înțeles-o. Trei părinți aveau obiceiul în tot anul de la fericitul Antonii, și doi îl întrebau pentru gândurile lor și pentru mântuirea sufletului, iar al treilea totdeauna tăcea, neîntrebându-l nimic, iar după multă vreme i-a zis Ava Antonie, iată, Atâta vreme ai de când vii aici și nimic nu mă întrebi. Și răspunzând, fratele i-a zis, Destul îmi este numai să te văd, părinte. Se spune că unul din bătrâni s-a rugat lui Dumnezeu să vadă pe părinți și i-a văzut pe ei fără ava Antonie. Deci a zis celui ce îi arăta lui, Unde este Ava Antonie? Iar acela i-a zis, În locul unde este Dumnezeu, acolo este Ava Antonie. Un frate a fost năpăstuit în chinovie pentru desfrânare și sculându-se, a mers către Ava Antonie și au venit frații de la Chinovie ca să-l caute pe el și să-l ia și au început să-l mustre că a făcut așa. Iar el se îndrepta că nimic de acest fel nu a făcut. Iar după întâmplare s-a aflat că Ava Pafnutie, cel ce se numea Chefala, a spus o pildă ca aceasta. Am văzut pe marginea râului un om băgat în noroi până la genunchi și venind unii să-i dea mâna, l-au cufundat pe el până la grumaj. Și a zis lor Ava Antonie pentru Ava Pafnutie, Iată om adevărat, care poate să vindece și să mântuiască suflete. Deci umilindu-se ei de cuvintele bătrânului, au pus metanie fratelui. Ziceau unii pentru Ava Antonie că era purtător de duh, dar nu voia să grăiască pentru nimeni, ci cele ce se făceau în lume și cele ce aveau să vină, le vestea. Odată, Ava Antonie a primit scrisori de la Împăratul Constantin ca să meargă la Constantinopol. Și socotea, ce să facă? Deci a zis către Ava Pavel, ucenicul lui, Oare trebuie să merg? și a zis lui ucenicul, De vei merge, Antonie te vei chema, iar De nu vei merge, Ava Antoni. a creștinului, numită nevoință, are nevoie de statornicie și tenacitate, de dragoste și toate într-o stare de jertfire personală. Spunea un frate că umblând prin niște munți mari, a găsit un bătrân în vârful unui munte înalt, având chilie bună, zidită și făcută din piatră, și acoperită cu les pe zlate și o ogradă în jurul chiliei, unde se afla un izvor cu apă curată. Și îmi spunea mie acel bătrân, zisa fratele, că i s-au împlinit lui 50 de ani de când nu s-a pogorât din vârful acelui munte înalt, iar hrana lui erau rădăcinile și buruienile care creșteau pe vârful muntelui și băutura lui apă de izvor. Au fost doi frați care viețuiau aproape. Iar unul din ei băga în ascuns pâine în pâinile celuilalt, sau altceva băga în taină în lucrurile celuilalt frate de aproape. Acela însă, nepricepând, se mira că se înmulțesc lucrurile lui. Într-o zi venind în pripă, l-a prins făcând acestea și a început al mustra zicându-i, cu cele trupești ale tale ai furat cele duhovnecești ale mele, și cerea de la el făgăduința să nu mai facă mai mult aceasta, și așa l-a iertat." Au povestit unii despre un bătrân că a poftit odinioară să mănânce o smochină și luând-o a spânzurat-o înaintea ochilor săi și se mustra căindu-se că a venit în poftire, nebiruindu-se de poftă. Se povestea și un lucru ca acesta, era un bătrân mare și văzător cu mintea și s-a întâmplat ca el odată să șadă cu mai mulți frați la masă și când mâncau ei, lua aminte bătrânul cu duhul și vedea că unei mâncau miere, alții pâine, iar alții balegă. Și se minuna și se ruga lui Dumnezeu zicând, Doamne, descoperem taina aceasta, că aceleași bucăte fiind puse pe masă înaintea tuturor, când mănâncă, se văd așa schimbate. Și i-a venit lui glas de sus zicând, Cei ce mănâncă miere sunt cei ce cu frică, cu cutremur, și cu bucurie duhovnicească șed la masă și neîncetat se roagă și rugăciunea lor ca tămâia se suie la Dumnezeu. Cei ce mănâncă pâine sunt cei ce mulțumesc pentru împărtășirea celor dăruite de la Dumnezeu, iar cei ce mănâncă baligă sunt cei care cârtesc și zic, aceasta este bună, aceasta este putredă. Deci, nu trebuie să zicem acestea sau așa să socotim, ci mai vârtos să proslăvim pe Dumnezeu și laude să-i înălțăm Lui, ca să se plinească cuvântul cel zis de apostol. Ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Un frate l-a întrebat pe un bătrân zicând, Iată, mă duc undeva cu frații și ne pun nouă înainte să mâncăm. Și poate frații, ori pentru frânare, ori după masă fiind, nu voiesc să mănânce, iar mie îmi este foame. Ce voi face? Și i-a răspuns bătrânul, dacă ție ți este foame, ia aminte la cei ce șed, Cât sunt, socotește și cele puse înainte și partea ce socotești că ți se cuvine ție, aceasta mănâncă și nu ți este ție greșeală, trebuința ta ți-ai împlinit, iar de te vei birui și vei mânca mai mult, aceasta îți este ție cu păcat." Arsenie, fiind încă în palatele împărătești, s-a rugat lui Dumnezeu zicând, Doamne, îndreptează-mă, ca să știu cum mă voi mântui. Și a venit glas zicându-i, Arsenie, fugi de oameni și te vei mântui. După ce s-a dus la viața călugărească, iarăși s-a rugat zicând același cuvânt, și a auzit glas zicându-i, Arsenie, fugi, taci, liniștește-te, că acestea sunt rădăcinele nepăcătuirii. Odată au venit dracii la Ava Arsenie în chilie, necăjindu-l. Și venind cei ce slujeau lui și stând afară de chilie, l-au auzit strigând către Dumnezeu și zicând, Dumnezeule, nu mă părăsi, nimic bun n-am făcut înaintea ta, dar dă-mi după bunătatea ta să pun început bun. Se zicea pentru Ava Arsenie că, precum nimeni din palat nu purta haine mai strălucitoare decât dânsul, așa nici în viața călugărească nu purta cineva haine mai proaste decât dânsul. A zis un oarecare fericitului Arsenie. Cum noi, din atâta învățătură și înțelepciune, nimic nu avem, iar acești țărani și egipteni au dobândit atâtea fapte bune? Zisa Ava Arsenie lui, Noi, din învățătura lumii, nimic nu avem, iar acești țărani și egipteni, din ostenelile lor, au dobândit FAPTE BUNE! Întrebând Ava arsenii oarecând pe un bătrân egiptean pentru gândurile sale, altul văzându-l pe el a zis, Ava Arsenie, cum atâta învățătură latinească și elinească având Întrebi pe acest țăran Pentru gândurile tale Iar el A zis către dânsul Învățătura latinescă O am eu cu adevărat Dar Alfabetul acestui țăran Încă Nu l-am învățat A venit odată Felicitul Teofil, arhiepiscopul, cu un boier oarecare la Ava Arsenie, și l-a rugat pe acest bătrân ca să audă de la el vreun cuvânt. Iar bătrânul tăcând puțin el, a răspuns către dânsul: Dar dacă voi spune un cuvânt, îl veți păzi? Iar ei, au făgăduit că îl vor păzi. Și i le-a zis lor bătrânul, ori unde veți auzi că este ava arsenie, să nu vă apropiați. Altă dată vrând iarăși ar episcopul să meargă la ava arsenie, a trimis întâi să știe dei va deschide ușa. Iar bătrânul i-a trimis acest răspuns, zicând, de vei veni, îți voi deschide. Și de îți voi deschide ție, tuturor voi deschide. Și atunci nu voi mai ședea aici." Acestea, auzind arhiepiscopul, a zis, Dacă mă duc ca să-l gonesc pe el, atunci nu mă voi mai duce." Un frate a rugat pe Ava Arsenie ca să audă un cuvânt de la el și a zis lui bătrânul, Pe cât îți este cu putință, nevoiește-te ca lucrarea ta cea din lăuntru să fie după Dumnezeu și să biruiască patimile cele din afară. Părinte oarecare trăia aproape de fericitul Antonie în lunca de cealaltă parte de râu și a mers odată în Egipt pentru oarecare trebuință, luând cu sine și pe ucenicul său și mergând în orașul ce se cheamă Kint, A zăbovit acolo o săptămână. Zăbovind ei acolo, au văzut în toate diminețile, bărbați și femei ieșind și mergând la morminte și plângându-și fiecare morții cu mare tânguire până la al treilea ceas din zi, căci așa le era lor obiceiul. Bătrânul i-a zis ucenicului său, Vezi, fiule, ce fac oamenii aceștia? Cum se scoală așa de dimineață și merg la morminte și plâng cu atâta tânguire pe morții lor? Să știi, fiule, că de nu vom face și noi așa, la pieire vom merge. Deci, întorcându-se la chiliile lor, îndată și-au făcut morminte de parte unul de altul. Și așa sculându-se de dimineață în toate zilele, Mergea fiecare la mormântul său și-și plângea cu mare umilință și tânguire sufletul, ca pe un mort, până la al treilea ceas din zi. Când se întâmpla de a dormea ucenicul său dimineața la acea vreme, îl aștepta bătrânul zicând, Scoală-te, fiule, că egiptenii acum plâng la mormintele lor. Iar ucenicul zicea, Părinte, ce să fac, că îmi este foarte împietrită inima și nu pot să plâng. Bătrânul răspunzând i-a zis, Silește-te, fiule, și te ostenește, răbdând puțin teal. Și văzând Dumnezeu ostenea la ta, îți va trimite darul său și îți va ajuta ție și după aceea nu te vei mai osteni. Căci îți zic ție Fiule, când Dumnezeu rănește inima omului spre plângere, atunci nu mai fuge umilința și plângerea de la acela, ci petrec cu dânsul până la moarte, și oriunde va merge, și oriunde va fi plângerea, umilința și lacrimile pururea cu dânsul sunt, și ori de lucrează, ori de mănâncă, ori de doarme sau altceva face, inima lui pururea plânge, căci este rănită fără vindecare. Așa este și plângerea, iar mâncarea și băutura cea peste măsură, dormirea și somnul mult, clevetirea, Vorba multă și toată odihna trupească o vor pierde. un bătrân oarecare, învățându-l pe ucenicul său. Fiule, de te vei lenevi a noaptea la slujba utreniei, în acea zi nu se cade să dai trupului tău mâncare, căci scrie apostolul că pe degeaba nu se cade a mânca. Iarăși zic ție că mireanul de va fura este vinovat. Aceeași vine o socotește Dumnezeu și fiecărui frate care se va lenevi și nu se va scula la slujba bisericii, afară de boală sau de o mare împiedicare. Însă și de la cel bolnav și ostenit așteaptă Dumnezeu rugăciune duhovnicească, căci aceasta poate să o facă și cel bolnav și cel neputincios. De ai clevetit cumva pe vreun frate și te mustră cugetul tău, mergi cu smerenie la acel frate și te închină până la pământ zicând, Iartă-mă, frate, că am greșit și te-am clevetit. Și de aici înainte păzește-te și nu mai cleveti pe nimeni, căci clevetirea este moartea sufletului de îți va aduce ție un frate vreun lucru, orice ar fi și ți-l va dărui pentru dragostea frățească și știind că acel frate este mai sărac și mai neputincios decât tine, atunci silește-te și dăruiește-i și tu lui ceva, îndoit mai mult decât ți-a dăruit el ție. Iar de nu vei avea ce să-i dai, și să-i răsplătești, atunci închină-i-te până la pământ cu smerenie, zicând, iartă-mă pentru Dumnezeu, iubite frate, că eu nu am ce să-ți dăruiesc. Domnul Dumnezeu să-ți răsplătească pentru dragostea ce o arăți către mine. De vei citi sau vei auzi viețile sfinților părinți, Începe și te nevoiește a face și a vețui, și tu asemenea. chemându-L pe Dumnezeu în ajutorul tău, ca să te întărească și să-ți ajute și rabdă fără slăbire în lucrul ce vei începe, lăudând și mulțumind lui Dumnezeu. Iar de ai început și nu ai săvârșit, atunci defaimă-ți neputința ta. Ocărăște-ți cugetul tău și smerește-ți gândul, ca pe un rău, leneș și trândav. Pururea nencetat, mustre-ți sufletul, pentru că ce ai început, n-ai sfârșit. De-ai greșit și ai făcut păcat trupesc. Nu te mai gândi după aceea la dânsul, cum l-ai făcut, căci gândind la dânsul, iarăși ți se aprinde trupul, și ți se spurcă sufletul. Deci vei deosebi viața ta și ieșind vei merge și te vei așeza în pustie. Când vei cunoaște că te cercetează Domnul Dumnezeu, să nu cumva să te înșeli, frate. Să te înalți cu inima zicând că mare lucru faci, că șezi în pustie și pentru aceea te cercetează Dumnezeu. Căci de te vei înălța și te vei lăuda în inima ta gândind acestea, atunci Dumnezeu îți va lua ajutorul Său și tu îți vei cunoaște neputința. Ci mai vârtos, frate, cu smerenia inimii tale, zi așa în gândul tău. Eu pentru slăbiciunea, ticăloșia și neputința mea șed aici, în această pustie. Iar prebunul Dumnezeu, pentru bunătatea sa, își face cu mine nevrednicul mila sa, ca să nu slăbesc, ci să rabd. De vei da orice lucru vreunui frate pentru dragostea lui Hristos. Iar mai pe urmă îți va aduce vrăjmașul căință de aceasta în gândul tău zicând Rău am făcut că m-am grăbit de am dat acel lucru care îmi trebuia foarte mult Sau că acel lucru nu era de obrazul aceluia sau prea mult i-am dat lui Tu frate nu asculta acel gând căci este al vrăjmașului ci venindu-ți acel gând să-i răspunzi așa, Eu am dat împrumut acel lucru lui Hristos însuși. Și așa vrăjmașul se va duce de la tine rușinat, iar tu vei lua plată mare de la Dumnezeul Hristos. la schit, și poftea să mănânce pâine proaspete. Auzindu-l unul din frații cei nevoitori, a luat cojocul și în el pâini uscate și s-a dus în Egipt și schimbând pâinile a dus bătrânului, văzându-le ei calde sau minunat. Bătrânul însă nu voia să guste, zicând că sângele fratelui lui este. Și l-au rugat bătrânii, zicând, Pentru Domnul mănâncă, să nu se facă jertfa Domnului de șartă. Și, fiind rugat, a mâncat. Un pusnic, aflând un om îndrăcit și care nu putea să postească, s-a rugat lui Dumnezeu să se mute la dânsul dracul și acela să fie slobozit. L-a ascultat deci Dumnezeu și a intrat dracul în pusnic, depărtându-se de la omul acela, iar pusnicul, fiind îngreunat de drac, răbda nevoindu-se în post și rugăciune. După puține zile, pentru dragostea lui, agonit Dumnezeu și de la dânsul dracul. Un monah avea sub ascultare un alt monah, care era într-o chilie departe la zece mile. Deci i-a zis lui gândul, Chiamă-l pe fratele să vină să ia pâinea." și iarăși a socotit. De ce pentru pâine să supăr eu pe fratele să vină zece mile? Mai vârtos să o duc eu, și luându-o, a plecat la el. Dar mergând s-a lovit cu piciorul de o piatră și, rănindu-i se degetul, curgea sânge mult. De durere a început să plângă. Atunci, îndată, a venit la el îngerul, zicând, De ce plângi? Iar el, arătându-i rana, a zis, Pentru aceasta plâng. Zisa îngerul, nu plânge pentru aceasta, Că pașii tăi pe care îi faci pentru Domnul se numără. Și spre marea răsplătire înaintea feței lui Dumnezeu se văd. Atunci, mulțumind pusnicului Dumnezeu, călătorea bucurându-se. Și venind fratele, i-a adus pâinele și i-a povestit și iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Și dându-i pâinea, s-a întors. A doua zi, luând iarăși pâine, a plecat la alt monah se o ducă și s-a întâmplat de venea și acela și s-au întâlnit pe cale amândoi. Astfel a zis cel ce mergea către cel ce venea, O comoară aveam și ai căutat să-mi o furi?" Și el a zis lui, Au doar ușa cea strântă, numai pe tine te încape." Lasă-ne și pe noi să venim împreună cu tine. Și, îndată vorbind ei, li s-a arătat Îngerul Domnului și le-a zis, Prigonirea aceasta a voastră s-a suit la Dumnezeu ca un miros de bună mireasmă. Dator este călugărul, când șade cu frații la masă, să caute pururea în jos, spre pământ, iar nu la fața fraților, mai ales acelor tineri, și să aibă gândurile lui pururea către Dumnezeu, că mare și nesuferită scârbă face călugărul diavolului atunci când are gândul la cer către părintele lui Zisa un bătrân Gândurile cele rele și necurate din inima omului Sunt asemenea șoarecilor care umblă în casă Pe care de vei omorâ câte unul Îndată ce îi vei vedea, nu te vei osteni Iar de îi vei lăsa până se vor înmulți Și vor umple casa Atunci multă osteneală vei avea gonindu-i și neputându-i goni, ci se va urâ și vei lăsa de se va pustii casa ta. Zisa un bătrân oarecare, că lugărul care a greșit înaintea lui Dumnezeu, scârbindu-l pe făcătorul său, și va veni oarecare umilință și își va cunoaște greșala și va voi să se pocăiască pentru păcatele sale, unuia ca acela i se cade să se depărteze de lume, să se deosebească de alți frați, să iasă și să se așeze singur la un loc liniștit, cu tăcere. Și așa umilindu-se și smerindu-se înaintea lui Dumnezeu, pururea, să-și plângă păcatele sale ziua și noaptea, curățindu-și mintea și inima de gândurile lumești, să se păzească foarte mult ca să nu scârbească sau să dosădească pe cineva, ci pe sine pururea să se umilească, să se ocărască, să se mustre și să se defăimeze, pentru că a păcătuit, scârbind pe Domnul Dumnezeu și Făcătorul Său. Și așa, cu multă înfrânare a trupului și a patimilor, cu multă umilință, plângere și lacrimi, rugându-L pe Dumnezeu, va dobândi milă și iertare. Nu are care. Mai mare dragoste decât aceasta nu este. Aș pune cineva viața pentru fratele său. Iar cel ce aude de la cineva din frați cuvinte de ocară asupra lui și ar putea să-i zică și el așa, și nu-i zice, ci se silește să-i rab de vitejește și să nu-i răsplătească răul cu rău, unul ca acela își pune sufletul și viața pentru fratele său. Un frate l-a întrebat pe un bătân oarecare zicând, Părinte, sunt doi frați și unul dintre și șade cu tăcere în chilia sa și postește cu mare înfrânare toată săptămâna și mult lucru lucrează în toate zilele. Celălalt slujește bolnavilor în bolniță cu o sârdie și cu silință. Deci, al cărui lucru dintre acești doi frați este mai iubit și mai primit de Dumnezeu. Răspuns bătrânul, cel ce șade cu tăcere în chilia lui și multe rugăciune face și postește șase zile, dar nu are dragoste și de către frați și de s-ar spânzura de nările lui, nu poate să fie asemeni celui ce slujește bolnavilor. Un frate l-a întrebat pe un părinte oarecare zicând Pentru ce, părinte, acum frații care se ostenesc prin pustie și prin mănăstiri nu pot câștiga darurile lui Dumnezeu, precum câștigau părinții cei de demult. Răspunsa lui bătrânul. Fiule, părinții cei de demult aveau dragostea frățească cea desăvârșită și fiecare ridica în sus spre cer pe fratele său. Acum... Fiindcă s-a stins dragostea, fiecare îl trage în jos pe fratele său și pentru aceea nu câștigă frații noștri darul lui Dumnezeu ca părinții cei de demult. Ziceau bătrânii că ceea ce este al aproape lui, trebuie fiecare să simtă și să pătimească împreună cu el, într-o toate, să se bucure împreună și să plângă împreună, și așa să se afle, ca și cum ar fi purtat trupul aceluia, precum este scris, un trup suntem. Pentru Hristos și iarăși al celor ce au crezut, inima era una singură. Pe care bătrân, Ava Teodor, pusnicul cel mare, zicând Odată am mers la oarecare frați în Canop, care este ca la 15 stadii departe de cetatea Alexandria, la părintele Teodor, pusnicul cel mare, care avea darul răbdării. Și vorbind cu noi bătrânul și mult folosindu-ne, între alte vorbe ne-a spus și aceasta. Era un frate care trăia într-o chiliuță, afară din cetatea Alexandria, în dosul zidului. Și acel frate avea darul lacrimilor. Odată, într-o zi în urma dorinței inimii sale, I-a venit umilință și plângere mai mult decât altă dată, iar el, văzându-se în atâta umilință și mulțime de lacrimi, zicea în sine așa, Cu adevărat, acesta este semnul că se apropie ziua morții mele și când gândea aceasta, plângerea și lacrimile mai mult se adăugau. Iar dacă vedea el așa adăugându-se și înmulțindu-se lacrimile și umilința lui, iarăși zicea, cu adevărat, aproape este vremea ieșirii mele. Și așa, în toate zilele, plângea cu amar. Iar noi auzind și mult folosindu-ne de vorbele și povestirile acestui bătrân, L-am întrebat despre lacrimi zicând, Oare, părinte, ce este acest lucru, Că uneori vin umilința și lacrimile singure, Sau uneori, prin multă osteneală, Abia vine omului o picătură de lacrimă? Și răspunzând, ne-a zis nouă bătrânul, Fiilor, Lacrimile sunt asemenea cu ploaia sau ninsoarea, iar călugărul este ca un lucrător grădinar sau vier care când vede că vine ploaia se cade să lase toate celelalte lucruri ale sale și să alerge și să se nevoiască, să-și curățească toate jgheaburile grădinii sale sau ale viei și să nu lasă să curgă pâraele ploii pe din afară de grădină, ci să se silească să le îndrepteze pe jgheaburile lui în grădina sa, ca să curgă și să adape toată grădina. Căci zic vouă fiilor că decât toate zilele anului, mai mult folos face o zi de ploaie care răsare, crește și înmulțește toate roadele grădinii. Așa sunt și lacrimile. Deci, când simțim că ne cercetează Dumnezeu și ne vine umilința în inimă, ni se cade să lăsăm îndată toate celelalte lucruri și treburi, și cu toată o să ne rugăm lui Dumnezeu, căci nu știm, găsim om. Așa o altă zi în care să ne vină cercetarea lui Dumnezeu? Și iar l-au întrebat pe Ava Teodor zicând Spune-ne nouă Avo cum pot să se păzească lacrimile când vin la om? Bătrânul ne-a răspuns, fiilor, când vin omului lacrimile și umilința, atunci, mai înainte de toate, se cade să se păzească, să nu vorbească cu nimeni și să nu iasă afară din chilia lui, păzindu-se de mâncare multă și dormire. Tot așa să-și păzească inima de gânduri, să nu gândească în sine că face mare și bun lucru pentru că plânge și lăcrimează, ci mai mult atunci cu toată osârdia să se roage lui Dumnezeu, citind Sfintele Scripturi. Însă când îi va veni omului umilință și plângere, acestea îl vor învăța, ce să facă? Sihastru iscusit, ce trăia în pustie și care se închisese într-o peșteră și cu multa lui înfrânare, cu postul, cu privegherea, într-o rugăciuni, cu alte nevoințe și ostenel și fapte bune, întrecea și îi covârșea pe alții. Dar nepăzindu-se și nesocotind în șelăciunea vicleanului diavol, fu jucorit de vrăjmașul și a căzut în cumplită ispită, căci amăgindu-l pe el vrăjmașul, îi arăta lui în vis feluri și feluri de vedenii și cele ce le vedea el în vis se întâmplau adesea, până s-a încrezut bine visurilor. După ce s-a încrezut bine visurilor, Într-o noapte, i-a arătat lui diavolul neamul și soborul creștinesc, cu apostolii și cu mucenicii, fiind la un loc întunecat, ponegrit și pedepsit, de tot binele lipsit, plin de toată rușinea și necurăția, și erau toți măhniți și scârbiți, iar în dreptul lor era neamul iudeilor. Cu Moise și cu toți prorocii într-un loc luminat, liniștit, plin de lumină, de toată mângâierea, bucuria și veselia. Și îl sfătuia înșelătorul zicând: Iată, acum vezi și neamul vostru creștinesc la ce loc și în ce chip se află, și iată neamul iudeilor. Deci, de vei vrea să fii însoțit și împărtășit fericirii și bucuriei neamului iudeilor, te sfătuiesc să mergi și să primești tăierea împrejur, legea și credința iudeilor. Iar el, după cum am zis, fiind foarte încredințat visurilor, a făcut așa precum l-a sfătuit vrăjmașul. A venit în lume, deși erau 60 de ani de când nu ieșise din pustie și, mergând la școala și la soborul evreilor, le-a spus lor cum a văzut în vis neamul creștinesc, în loc întunecat și pedepsit, iar neamul evreiesc la loc luminat, plin de bucurie și de veselie. Iar iudeii, auzind aceasta, S-au bucurat și l-au îndemnat să primească legea lor. Iar el cu mare bucurie a primit tăierea împrejur pe tot trupul său și toată legea lor și așa a pierit. Aceasta i s-a întâmplat lui pentru că n-a câștigat dreapta socoteală. Și s-a deprins din tinerețile sale numai voie și sfaturilor gândurilor sale a se supune, iar sfatul cel bun și folositor al părinților și al fraților niciodată nu l-a urmat. Unui frate oarecare I s-a arătat diavolul într-o noapte În chip de înger luminat și a zis lui Eu sunt Gavril și sunt trimis la tine Să-ți aduc o veste bună Iar fratele i-a răspuns Cred că vei fi fost trimis la alții Căci eu sunt păcătos Și nu sunt vrednic să văd înger Aceasta zicând el Îndată a pierit vicleanul dinaintea lui și s-a făcut nevăzut. Sa Ava Teodor, fiilor, eu am văzut un frate oarecare șezând în chilia lui și împletind coșurile. Și când îi venea umilință și lacrimi, îndată lăsând lucrul, se scula la rugăciune. Și cum se scula și începea a se ruga, îndată fugeau umilința și lacrimile de la dânsul. Iar dacă ședea jos și... Începea a lucra lucrul său și, lucrând, își aduna gândurile. Îndată îi veneau lacrimile și iar se scula la rugăciune și iar îi trecea umilința. Iar când lua vreo carte să citească, cum începea a citi, îndată îi veneau lacrimile și plângerea Și atunci a zis acel frate, Bine au zis Sfinții Părinți, că plângerea este învățător, căci îl învață pe om tot folosul. Zisa lor iarăși, fiilor, bătrânul meu, avea obicei de a se îndepărta totdeauna în adâncul pustiului, și acolo își petrecea viața în tăcere și liniște. Iar eu odată i-am zis: Pentru ce, părinte, totdeauna fugi de noi și te depărtezi în adâncul pustiului? Nu este mai bine să trăiești aproape de oameni ca ei, văzând nevoința ta cea bună, să se folosească și alții, iar tu, Vei avea mare plată de la Dumnezeu? Bătrânul i-a răspuns, Crede-mă, fiule, că măcar de ar fi cineva asemenea cu marele proroc al lui Dumnezeu, Moise, și va trăi împreună cu oamenii, nu poate nici de cum să se cheme fiu al lui Dumnezeu după dar și să-și folosească sufletul său. Eu sunt fiu al lui Adam. Și precum Adam, părintele meu, văzând roada frumoasă și bună la gust, n-a răbdat să nu i să guste, prin care a și murit, așa sunt și eu, când văd rodul păcatului, îndată îl poftesc, din care, luând și gustând, mor. Pentru aceea, cuvioșii noștri fugeau din lume în pustie, ca să-și omoare patimile Și poftele dulceților Acolo unde Nu aflau mâncarea Care naște poftele Păcatului De se va da însuși Omul de bunăvoia sa Spre greutate Scârbă, supărare și răbdare Pentru Dumnezeu Eu cred că pe acela Cu sfinții mucenici Îl va împărtăși Dumnezeu Pentru că acea greutate și scârbă pe care o rabde cineva pentru Dumnezeu, în loc de sânge se primește. Zisa iarăși, Ava Teodor, fiilor, precum tot păcatul pe care îl face omul, afară de trup este, iar cel ce face desfrânare în trupul său greșește, pentru că din trânsul iese spurcăciunea și îi spurcă tot trupul, așa și toate bunătățile afară de trup sunt, iar cel ce plânge pentru mântuirea sufletului său, acela își curățește și tot trupul său, pentru că lacrimile care ies din ochii lui, acelea tot trupul și sufletul. E Spala. La un frate oarecare, într-o noapte citindu-și pravila și rugându-se lui Dumnezeu pe la miezul nopții, după obiceiul său, viclanul diavol prefăcându-se în chip de înger luminat, a intrat în chilie și a început al fericizicând. când Fericit ești, robule și ostașule cel bun, că nu te lenevești să te scol din somnul tău la rugăciunea și slujba Lui Dumnezeu. Eu sunt Îngerul Lui Dumnezeu și am venit la tine să te păzesc și să te izbăvesc de toate cursele și înșelăciunile vrăjmașului, să te povățuiesc spre faptele cele bune și plăcute Lui Dumnezeu. Zisa Lui, fratele, de ai fi, precum zici, Îngerul Lui Dumnezeu, N-ai venit la mine noaptea să-mi smintești pravila și rugăciunea, ci ai venit ziua. Deci eu nu te socotesc a fi îngerul lui Dumnezeu, deși ești așa de strălucitor, ci mi se pare că ești îngerul întunericului, căci pentru aceea te arăți tu noaptea, nu ziua. Vicleanul Vrăjmaș, auzind aceasta, N-a mai putut suferi, nici nu a putut să mai zică ceva decât atât. O călugar rău, fii blestemat! Și aceasta zicând s-a făcut nevăzut. Ne spunea nouă Ava Or zicând... Eu, fiilor, știu un om oarecare în pustia aceasta care zece ani mâncare pământească n-a mâncat, ci îngerul lui Dumnezeu îi aducea lui odată la trei zile mâncare cerească și îi da în gură și aceea îi era în loc de mâncare și de băutură. Și știu pe un om ca acela la care a venit un pâlc de diavoli luminați strălucind în chipul unei cetă de îngeri și o căruță de foc cu cai de foc și mulțime de ostași înarmați, în cum ar veni un împărat. Venind și apropiindu-se de dânsul, i-au zis, Omule, tu ai isprăvit toate faptele cele bune. Vino acum și te închină mie și te voi lua în căruța aceasta și te voi înălța de pe pământ la cer, ca pe Ilie Tezviteanul, și te voi așeza la un loc împreună cu dânsul. El, auzind acestea, zicea în gândul său, Eu, în toate zilele și nopțile, mă închin împăratului și Dumnezeului meu, Acesta Cine este de îmi zice mie să mă închin lui? Acestea, socotindu-le în gândul său, a răspuns aceluia ce îi zicea să i se închine. Eu îl am pe Domnul Isus Hristos, împăratul și Dumnezeul și mântuitorul meu, căruia pururea mă închin ziua și noaptea. Iar ție ți se închină cei ce sunt cu tine. Acestea, auzind diavolul, îndată a pierit și s-a făcut nevăzut cu căruța cu cai și cu toate oștile lui. Acestea le spunea bătrânul ca despre altcineva, tăinuindu-și viața sa. Iar părinții care erau cu dânsul ne-au spus nouă că el însuși era aceluia căruia i s-au întâmplat toate acestea. De oarecare, și dea cu tăcere liniștită în chilia lui, păzindu-și pravila și orănduiala. Văjmașul diavol, vrând să-l amăgească și să-l înșele, într-o noapte culcându-se fratele în chilia lui, s-a închipuit vicleanul în chip de înger luminat, și mergând la dânsul l-a deșteptat zicând. Scoală-te robului Dumnezeu la rugăciunea și la pravila ta. Fratele, deșteptându-se din somn, l-a văzut pe el strălucind luminat, dar îndată s-a făcut nevăzut. Sculându-se, fratele s-a apucat de rugăciune și de obișnuita lui pravilă, socotind că îngerul lui Dumnezeu este acel ce l-a deșteptat. Când a fost a doua noapte, dacă s-a culcat fratele și nu mai a adormit, iarăși a venit vicleanul și l-a deșteptat zicând Scoală-te robului Dumnezeu la rugăciunea și pravila ta. Și așa de multe ori, în multe nopți făcându-i cum adormea, Venea și îl deștepta. Odată a mers fratele la un bătrân care nu era prea departe de dânsul și i-a spus, zicând: Părinte, pe mine de câteva vreme, în toate nopțile, dacă mă culc și adorm, îndată vine îngerul și mă deșteaptă la rugăciune. Zisa lui bătrânul, dar în ce chip vine la tine îngerul și cum te deșteaptă? Răspunsa lui fratele, după ce mă culc și adorm, îndată vine la mine îngerul, strălucind luminat și apropiindu-se, mă deșteaptă zicând, Scoală-te robului Dumnezeu la rugăciunea și la pravila ta. Iar eu, deșteptându-mă și deschizând ochii, îl văd pe dânsul strălucind luminat și îndată fuge și se face nevăzut. Așa îmi face în toate nopțile și nici cât de puțin nu mă lasă să dorm. Zisa lui bătrânul, fiule, acela nu este îngerul care dorește binele și mântuirea ta, ci este vicleanul diavol, care vrea și îți dorește pieirea și vrea să te amăgească până te vei încredința lui bine. Apoi te va înșela și te va pierde, precum și pe mulți alții i-a pierdut. Deci tu, fiule, nu-l asculta, ci când va veni la tine să te deștepte, zi așa. Eu... Când îmi va veni vremea de sculat Și îmi va fi voia să mă scol Mă voi scula și fără de tine Iar pe tine nu te ascult Nici nu te voi asculta Această învățătură Luând fratele de la acel bătrân A mers la chilia sa Iar dacă a venit noaptea Și s-a culcat fratele să doarmă Vicleanul, îndată ce a adormit a și venit la dânsul și l-a deșteptat, după cum obișnuise, zicând, Scoală-te, robului Dumnezeu, la rugăciunea și la pravila sa. Iar fratele i-a răspuns, după cum îl învățase pe el bățânul, Eu, când îmi va veni vremea și voi vrea să mă scol, mă voi scula și fără deșteptarea ta. Iar pe tine nu te ascult, nici nu te voi asculta." Acestea, auzind vicleanul, au oftat zicând, O călugăr nebun și fără minte și blestemat, ai mers la bătânul cel rău și mincinos și te-a înșelat." La acel bătân a mers ieri un frate și l-a rugat foarte ca să-i facă lui bine, să-l împrumute cu un galben, fiindu-i de mare trebuință, dar n-a vrut să-l împrumute, ci a mințit, zicând că nu are și avea un galben. Deci, din aceasta să știi și să cunoști că acela este un bățân rău și mincinos și te-a înșelat, fiind prost și fără minte. Acestea, zicând vicleanul, s-a făcut nevăzut. Iar fratele, după ce s-a făcut ziua, a mers la acel bătrân și i-a spus cum i-a zis el vicleanului diavol, precum l-a învățat pe el. Și ce i-a răspuns lui vicleanul și cum i-a spus lui un frate ce a venit de s-a i facă lui bine, să-l împrumute cu un galben și nu l-a împrumutat, zicând... Că nu are, deși avea. Deci, l-a întrebat pe bătrân, Sunt așa acestea, părinte? Răspunsa lui bătrânul, zicând, Cu adevărat, așa este, fiule. A venit la mine un frate și a cerut să-i dau un galben împrumut. Și am un galben, însă am zis că nu am pentru că știam că nu îi este de folos acel lucru pentru care cere galbenul, ci mai vârtos pentru vătămarea sufletului îi era. Pentru aceea am socotit mai bine să spun o minciună și să-l izbăvesc pe fratele de vătămarea sufletească. Astfel nu i-am dat galbenul zicând că nu am. Dar tu, fiule... Păzește-te și cunoaște-l pe victanul vrăjmaș care umblă să te înșele. Și mult fiind învățat și întărit de bătrânul, a mers cu mult folos la chilia sa. Daniel, că niște frați vrând să meargă la Tebaida pentru niște in, au zis. Cu această pricină, adică din întâmplare, să vedem și pe Ava Arsenie. Și a intrat Ava Alexandru și a zis bătrânului, niște frați venind din Alexandria voiesc să te vadă, zisa bătrânul. Înștiințează-te de la dânsii pentru care pricină au venit? Și, înștiințându-se că merg la tebaida pentru in, a vestit bătrânului și el a zis, cu adevărat, nu vor vedea fața lui Arsenie, căci nu au venit pentru mine, ci pentru treaba lor. Odihnește-i pe ei și sloboade cu pace, zicându-le că bătrânul nu poate să-i întâmpine. Sezând odată Ava Arsenie la Canop, a venit de la Roma o fecioară de neam bun, bogată foarte și temătoare de Dumnezeu, ca să-l vadă pe el. Și a primit-o pe ea Teofil, arhiepiscopul, și l-a rugat pe el ca să înduplece pe bătrânul să o primească pe ea. Și venind l-a rugat zicând, cu tare fecioară de neam bun, a venit de la Roma și voiește să te vadă, iar bățânul n-a primit să se întâlnească cu dânsa. Deci, după ce i s-a vestit ei de aceasta, a poruncit să i se gătească dobitoacele zicând, cred lui Dumnezeu că îl voi vedea pe el, căci nu om am venit să văd, Căci sunt și în cetatea noastră mulți oameni, ci proroc am venit să văd. Și după ce a ajuns la chidia bătrânului, din economia lui Dumnezeu, a găsit pe bătrân afară din chilie, zăbovindu-se cu oarecare lucrare. Și văzându-l, a căzut la picioarele lui, iar el a ridicat-o cu supărare, și a luat seama la dânsa zicând, Dacă fața mea vrei să o vezi, ia o vezi-o." Iar ea, de rușine, n-a căutat la fața lui. Și i-a zis bătrânul, N-ai auzit de lucrurile mele? Acestea sunt de vrei să le vezi." Cum ai îndrăznit să faci atâta cale pe mare?" Nu știi că ești femeie și nu ți se cade să ieși niciodată nicăieri? Sau ca să mergi la Roma și să zici către celelalte femei că ai văzut pe Arsenie și să se facă marea drum de femei care să vină la mine? Iar ea a zis, De va voi, Domnul, nu voi lăsa pe niciuna să vină aici, ci roagă-te pentru mine și mă pomenește totdeauna iar el, răspunzând, a zis, Mă rog lui Dumnezeu ca să șteargă pomenirea ta din inima mea." Și acestea, auzind, a ieșit tulburată. Și dacă a venit în cetate, de mâhnire a căzut în friguri și s-a vestit fericitului Teofil, arhiepiscopul, pentru dânsa, că este bolnavă. Și venind la dânsa, o ruga să-i spună ce are, iar ea a zis către dânsul, O, de naș mai fi venit aici, că am zis bătrânului, pomenește-mă pe mine." Și el mi-a zis, Mă rog lui Dumnezeu ca să se șteargă pomenirea ta din inima mea." Și iată, eu mor de mâhnire. Și a zis ei arhiepiscopul, Oare nu știi că ești femeie?" Și... Prin femei vrăjmașul aduce luptă sfinților. Pentru aceasta a zis bățânul așa, că pentru sufletul tău se roagă totdeauna. Și așa s-a mângâiat sufletul ei și s-a dus cu bucurie la ale sale.